أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليف لعام المراء من لبن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نزير ومبشير رب شرح لي صدري ويتر لي أمري. لِلْأَقْدَسِ مِنَ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُورَةُ الْبُقَرَةِ ذِكْرُ سُرَةِ 2. شریف دتی په ولتون نزول کې د څنګه دی از الہیوی 22 د سورۃ یونس او مکیه د سورۃ یوسف یونس سورۃ الهدی نکي سورۃ د په دیوان یو له قبل الیوسف ثوب د دې سورۃ د مکیه سورۃ سره مره بذت خودا ده یا لامونت دنیا کی غنیمتون را کی او زمونږ کو بقبول کی او زمان کو بقبول کی و زمان کو بقبول کرو و زیونس علیه السلام دخون او منت غوصل را کی لکه درود علیه السلام د زیونسف علیه السلام و و سو تا قد تصویر را کی لکه دراز کرشتی مانوی ربذت مقی صورت را اغړو واجب باندې دي موږ کې ورتي یوز تعریب په دغوم په ترغیب اله قران باندې شوی و دخصې یادی سور ابتداء ابتداء په ترغیب اله قران باندې کیږي قرآن شریف تا ترغیب ورکیه درستی موسیقی سورت آغای زواد راو نو علیف را تر شروع شویه درستی سورت ام در دو زواد راو ندهی دارن مخی صورت مخی صورت زوات الراغ نو نو دار سورت ام ده زوات الراغ نده صورت یونت که نبی علیه السلام پیوی دیو ایت بی قرآنن غیر حضا او بطل ہو نبی علیہ السلام ورطویلو انی اخاف نوصویت ربی عذاب یوم نظیم ودید صورت کی حود علیہ السلام دا غصی خبر رکی وزد اللہ رب بلدتنا فرمائیو کم داللہ دا عذاب نیریگن دارنگ مخی صورت کی نسأل السلام وحارون علیه السلام تا بیویلو ستسلم برایاتي وما نحن لکما بی مؤمنين نسأل السلام وقبر تزدیک ونکنیو در سورة حجر علیه السلام تاوی وما نحن لکا بی مؤمنين نسأل السلام وقبر تزدیک ونکنیو انتعادت سورة یو ضرورت نه تاس دی وقانا اد الماء هووم نمبر اے فزیکل کی دی داران ضرورت نه تاس دی په بیان دلی صلی الله و سلام کی هاوی او آوی اله ركن شدیده سما دیو مزجوته دل سره پناغه سوی ما بیا تاسو مقابله کړې وې دارن صورت ممتاز دی بدري الفاظ زبان دی جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته فرشته راغلی وې داغیب السلام علیکم 73 آیات کیږي په رحمۃ الله و برکاته علیکم اهل البیت دارن صورت ممتاز دی بیاں د شنتی او د سعید 103 نمبر آیات کین پانچ او 103 نمبر آیات سین دعوا او خلاصہ د سورۃ دو سورۃ کې بیان د سلور او مثلو أولا ما صلاة على عبادة لله وحدا الصراف دالله رب العزت عبادة و بندگی فيما ما صلاة عالم بكل شيء هو الله قوة غيب دانها غصرة والله رب العزت في در ایمه مسلا ترغیید فیت تبلیغو او سلورمه مسلا تسلی نبی علیه السلام او هر یو مبلغتن قد ایسلورو مسلو باندی اوو واقعات دنبیع علیه السلام ذکر کیهی مثلا عبادت و اولا مسلاح که لعبادت لله وحده صحیح بانید صلور انبیاء علیه السلام واقعاتا نوح علیه السلام صالح علیه السلام حود علیه السلام و شعیب علیه السلام در رسول الله علیه السلام دا دعوت ورکړو دا چیغه والوي یا قوم يا الله ما لكم من اله غيره ای زمونګه قوم د الله رب العزت عبادت او بندګی کوی په الی الله تعالی رسل رنیسته دیمه مثلا علیم بكل شيء والله په هر یو چیز باندې کوه هغه صرف الله رب العزت دی غیب دان بل سپنیشتا قدیبان دی دو واقعات انبیاء علیہ السلام واقع دی ابراہیم علیہ السلام او واقعات اللیت علیہ السلام وګوره گور دعان پیغمبران دي و فرشتی چې شکل انساني کې راغی دي نو فرشتی امیدی پیجن دي غریب دان نیدید پیغمبران ادریم او سلوورن او مثلاج ترغیب په تبلیغه او تسلیونه ویلې درانو غړو مبلغه تا بدی باندې او مو واقعي مصالح الصلاه والسلام څنګه را حاضرنه تان کړی او څنګه په حاضري سره هغه بیان کړی دی اگر که مقالفین ده اغو مطمئن دقا سی پا باعدری بانده بیانو کان زرور تمت انگوان و جا تسمیه ده سورت ده سورت که واقع ده خود علیه السلام زکر کی گی ردی وجنه عدیت سورت العود ولی کی گی په 59 ورځو کې د هوجرې سلام واکې شروع کېږي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم روقم پندا څنګه الله باندې الرحمن جام می روباني کړی دا ذکر کولو د دې مثاله باندې په حالات او واقعات د انبیاء علیه السلام او خصوصی محروبانی که دا پا انبیاء صلاح و السلام و دا او قطاب دا رو و بانده و چاچه چا دا مسئل امانی حلیف لام را اللہ رب رزت بوئی گید و معنی دی گروه کو دا شورتون دا زواعت و راو نده او زواعت و راو شورتونو قیده دادا تحاوی که با اول ترغیب الی القرآن نده وناختی سوره یونس اول که ان ترغیب و قرآن شریف ترفتا دی سورت که ان ترغیب و اول که قرآن شریف ترفتا دارن سورتی یوسف سورت رادار قصی سورتون سمرک زواق و راوی کتابون احکمت آیاتو اوب کتابون مداری دلتا مقدر دے محضوث دے یعنی دا کتاب او دا کتابون که جکم تنوین دے پسیر روح مانی امام الانترم اللہ جی کرکلی و تنوینو فیه ری تازیم اے کتابن عظیم دا تم تنوین جی پکیر دیدالا پاد عظمت دیدی ندیر عظیم الشان کتاب اختمت آیاتوهو محکم دی مزید دی آیاتوهو دل علد دین ثم مفوصلت بے واضح واضح بیان کردین وازی بینشی قورتوی ذکر کوئی فصلت بالوعد والوعید وطواب والعقاب تقاتا ذا رحمت اللہ علیہ قول دیں قرآن شریف وعد وعید دا جنت و دا جانم ذکر خطف کلتر کرے وطواب والعقاب دا ثواب و دا عذابون و ذکر خطف کلتر کرے دارم قورتوی ذکر کوئی بالحلال والحرام حلال او حرام احکام د دې تفصیل ذکر کړی دي دا رمزارک امام نوذکر رحمت الله علی ذکر کړی دا تفصیلات واضح بیان کړی یو مندلایل توحید قرآنی شریف ډیر جا دتول نو وضاحت کرا دلیل د توحید بیان کړي ادا مسلک کډیر تفصیلی ده د دې قرآنی شریف زیات تر بیان چې کوي نو الاحکام ا هغه پکه زیاد به ان دي کریم ول مواعظ قراني شريف فيه نصيحتين هم غير فان وزاحت طرف به ان شي وي دي اوسلورم ول قرص واقعات فيه هغه قراني شريف ډير په توفي سر به ان وي دي مين لدن حکيمين خبير په طرفه د حکمت ولا خبردار ذات ندي الله تعوج الا الله مقصدي نو دلفکه دا ده اے عبارت مگر صرف یہود اللہ <سؤال> رب العزت یقینا ظفر ات کا ذمین ہوں نذیرو بشیر وترف عدلی اللہنا يرذر قومکم بشیرو ذیر قومکم فانصرو اخیر ربکم ثم تبو الیہ تاجبن و علی رب تاسنا ثم تبو الیہ رب ذی اللہ تا استغفار او توبه دې کې دوه الفاظ دي چې کارته تاسو امام اجازه وانه باندې او زیات تاکید د طرح سفر د فرقګني استفار او توبې صحیح کا دا رجا ده د استغفار او توبې فرق شته یو فرق کوي امام ورته وی کړي هغه وي دا استغفار مينو صغایر او د وګړو نه کډایر استفار از سړيال صادق الله او داوی پلي سراواړو ګناہوں په انسان معاف او حکم دا توو جړې نو من کډایر دي د لوی ګناہوں ان الله رب الیستاس توبه وباسي انستغفر ربكم ثم توبوا اليه لوفر ایمان کو تیری رحمت الله ذکر کرے دا ته دا کی تو ویلي کی استغفار د وړو گناہوں نه او توبو منل کبائر یا تو بین مواثیری ګناہوں دي یذین توبو باستی ترین پرواز رم امام کو تیری رحمت الله نور ذکر کړی استغفرو میزونو گلماندویا استغفار ویلکی دا مختنو گناهونو نطوبویس بل وطوبو منال آتیا او توو مانا تا باید توو مانا را گرجی دل استغفار مانا که دا مختنو گناهونو نتازو توبو باسی او سن مطوبو الیه مانا اندم اللہ ترو گرجی يومت جنالكم متان حسنن فیدا بدر كتاوصا متان حسنن فیدا خیستان یا سکا بدر كتاوصا سکا خیستان مطا حسن ستويله کیجي وصحل دن الله رحمه الله ذكر كوري ترك الخلق <تصفيق> والإقبال متاع حسن دی تے وی لے کی انتظار کو خلق مخلوق تخلیق لے مخلوق سے پروا نہ کول ول اقبال علی او حق قبل لو تا کہ زندگی دے رب الوجود دے چاند کیا تے نصیب کر جس کاڑے سارے اس سے جی کیہہ قرآن دی زبان جان پو حق قومے جوری وی تو عوارض ورتا وہ کہتے زندگی رہدا کہ مخلوق دے غم او حق قبول کی وین قول اور اما ذکر قیمتا حسن دی دی لکی وی والقناعه تو بالموجود وترک الحزن علی المفقود والقناعه تو بالموجود چې تاره موجود دی په دی باندې صبر اختیار کئ وترک الحزن علی المفقود او چې دا نه خو شي دی چې تنه وی ملوی شي پای باندې رحم نکئ دا زندگی ده یو انسان سره ډیر معذولېږي هغې سوچونو فکرونو کوي څو چې په دردا چې نور غوسه مزیاځو ما او چې له څون په تنفاتی کې باندې کوي چې کی نه کوي دا حالت د ژوندینه ده څو ژوندې هغه انسان ته ورکړې شوې چې سره له ګمږي وي او د هغه په کې خوشاله دي او چې په الله باندې د کاروبارې پیغامونه نه کوي ویمت یا کنمتان حسنان سکو خید وزر کتاو سا متان حسنان خید خیستان الی عجل مسمان تر نیتی مقرر کوری نیتی مقرر نموراد یا خمر دی یا مراد دینا قیامت دی ایمان کور تبیدر امکول زکر کوری مراد ندخور الجنت دی سال سب اللہ خیصہ در کی تر نیتی مقرر کوری ویو واربکی هاری وقابند فضل تا فضلا درجه دا فضل لیا فضل دا فضل فا انتو اللہو پچر تاسو واردئی فینی اخاف علیکم تبسیر خازنوی فا انتو اللہو فقل یا محمد صلی اللہ علیہ السلام اینی اخاف علیکم تاسو واردئی نبی رئی السلام تورت تو او ویانا کدیدر نوردئل چې او ویانا کپسی کنن زیاری گم تاسو د دارداب دورد الوینا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِقُ ذُو الْقُدْرَةِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ الْحَكِيمُ أَلَا إِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَن يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ يَظُنُّونَ أَن يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ أَرَىٰ دِينِكُمُ الْيَوْمَ كَطُرْشِ دِينَا إِنَّ دِيْنِي لِلّهِ یا خدای تاسو روم منافقان چې نوی اسلام مجلس کې بناستو منافقانو دا چې تصفیذل دې نظام یې پټ پټوله تصفیذل دین دغه څه ګموی ني ني دین عام څخه کام دلې ونی آغاز سر دي الله تعالی نور کړې دي جواب تلق قالې وکړه قران یې کوله او دومره حیا او شرم یې کوله چې پزان باندې کپرو وغیره کې میزان الله رب زد مې نهاتنه الله رب زد تو هر تو کامل الله کو خبر وي وجه شیغل قران ملامت دې ته ذکر کید چې کوم انسان ځان پرېږار پرېږای کی نو دې کې راهبانيت را پیدا دل شروع شي او راهبانيت انسان دین او دنیا ورن خراب کی کوم انسان ځان پرېږار مو جوړ وی الله کو تاسو هر حال خبر وي حالات وردا وی نه یو ځل شونه کای چې د ځان پټي پجامو کې یا لم خو دی الله رب العزت ما یسرون و ما یولنون اجریس کارت یو هر اجری پټي او کار کوي انه ولیم بذات سجور بیشکد الله رب العزت کو دی قرزن ویتنو ونامین دابتن فل ارض الا علی الله رزقها امام دابتن میچه ژوندسر داو بعض زمات دا تاریخ په کله ما يدغ علي الارض په زمکه باندې کین تس ویرځي ندې ته دا تاریخ دمره وینچر مې دی وږ دا ده دا ساتل کی هر انسان کی سسته ویل او رو ته هغه دې کې دې معنی تې د درایش مې منې چې دې ژوند د درو علی الله رزقها نغاړ د الله تر ارزګا غريې عل الله یو مانا مجاري رحمت الله علیه کړی ده مراد مین الله د طرفنا د ترپنا زه غريږم الله ورترج پور کې یا ان الله په خپل مانا په الله باندې د رزق خدا په الله باندې د رزق داهي وجوبي نه دي چې الله واجب دي جوړ کې وي بلکې د هغه ته تفضلی وی الله فخر زن باندې جدل ازو کې دې خلکو تاسو ورکو نه ورنه دا بندگانو طرف نه الله باندې هیڅ وجو بینی دي مثال په تور باندې سره وی دی او پد سر ته موږ نه جوړ وسه کارته کوو نه دا خو واجب ني دي پته په ځان باندې چینه تو فضل نه اومه الله رب ال عزت انسانانو پرځه ګرکول ته الله واجب ني دي دا هکې تفجلی دي نهاری و زنده سر که اللہ رب رزت رزق ورکی. دیعات لان دی بعض مفسرینوں سے واقعات لکی دی یوزل او موسی رضی اللہ و تمہو مالک رضی اللہ و غیرات صحابی اکرام رضی اللہ و طالن تبیلی اشعرین و لا دیراغلل دې قافلانو ته خراغو دی د دې وسو ته جنو نشته یو کته ویګ چې لار ته اسلام صلوات وایا چې موږه فارته خراغه مو کوي حقن تراغي د دې کته نبی عليه الصلاۃ تلاوت کولو او دایات په ګلو سو ومان من ذاته تلارض الا الله رجبها دسوچو کو اوو دغه خلکو په قران کې لري او, او وی الله رب دې خدار چې د نړۍ ذمنابه څخه جذبه او ترېځ پرکوما. دغه پار د نبی علی صلالو السلام ته بیا خپل حاجت او واپس یې او ما وی لورابې شپارک. داساس پر کی وکټل بهترین قسم قرانکوني دی تراغ ول. دغه د دې دیني به له سره مراقبت کولو او د دې اسلامي تشطاو په مننه تاسو به تل سره څونو راوولې کېل نبي عليه السلام په خپل مننه د لګري زخمین خبره اعظم صاحب ته راغله او د خپل څه و ورولې چې دې دی راګلونکو ما ده ذکر وکول دایره دغه خو تیرین دایت لاندې واقعي مؤمن اسلام لیکلې مجال علیه الصلاة والسلام کرچ اللہ رب رضیت ورطا حکمو کو سلات شاہ او تک رونتا مسئلہ بیان پہن مجال علیه الصلاة والسلام از رکی طبعاً دے انسان تزرک دا خیال رازین تخزم دا حقاً دے کپریقا دا غیر خوراک بسی کی الله رب رضیت دے جلونو دا حال نا خبر دے مدارې اسلام والسلام ټوپر مې باندې ورته وې دا پنتہ باندې وها کانه واله ها بل کانه پکيو ویدام وها دا یو واله کوچه و ویدام وها چې واله ویرزقنی ولا ینسانی ویعلم بحالی سبحان النبی یعرف مکانی تاکید ها غزاد لرا یعرف مکانی جما مکان جمازه وت معلوم دی ویرزقنی ولا ینسانی ما تذکراتی دی چت هرکری نیما دریم نمبر ویاو و یعلم بالحال یو د دې الله علم دې زمو په حال باندې د څنګه حال کې ما نساري سنام سوچ کوې د ګاڼې زمينه کې چې الله ربر عزت دي چې تاسو تازه خورال کني پانه ورکول شي زمو بيتو م الله ربر عزت پړاک ورکول شي او ملت روان شي الله ربر دې هر انسان ته قرق ورقوم کړي دی, دی وځينا عزيز شريف العزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزقوا الفير تغدوا حماسا وتروحوا بطوانا أو كما قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله تتعطوا باللعبان ذات الزام أصفارلو چنه چې الله باندې سپارلو حق دی لرزقتم کما یرزقو پیر تا څو بریلیک درکولې شي لکه څنګه چې مرغان خرج کورکولې شي تاو د اماسو و درو هو بیتوان مرغان څهر د جرین اوبې دي او ماقام بیا مرغ رزي کوم مرغ چې ځایي نکړیا خپل پټې دي یوه دې والله الله ورتور يوجدنا حديث كرازي نبي عليه السلام <سؤال> فرميلو مروب المعروف واناوان المنكر عين الامر بالمعروف عن المنكر لا يدفع الرزقه ولا يقرب اجله مروب المعروف تا سوقم توي بنيقي باندي واناوان المنكر او من كول توي دبينا يا ساعتي امر بالمعروف عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجله نخوله انسان رزق دفقول شي ولا يقرب اجله او نه انسان هغه نه سنې ذکول شي مقرر دې انسان ته ملاوي دي تم نه تا د انسان مقرر دا فارتم به تمر گزي وي الله رب عزت ویږي مستقرها ومستوداها مستقرها نو مستقر دې ومستوداها کوم ځای کې دې رستيږي مقي پكي جن اقوال طيرشي ذره جنانکی مستقره صلاحزه په ویلي کې انسان په ګلک پاتکی او مستودعه هغه کې انسان په ګډیر پاتکی ځال الله رب دې ویږي مستقر کسان نو مورفکیت کې لنک پاتکی او مستودعه او دنیا ترایشي یا مستقر ناراضيان او مستودعانه ناراض اکبر دې په دنیا کې لنظام او سيد الله په واده په انسان ته الله تاسو علم دې كل من في كتاب مبين ذاكول دا فلم دالله كذي اختارا كتاب مبين مرات جواهر و مرات الوائه محفوظ الذي خلقت سماوات والأرض ذا الله رب العزيز وعوزات ده في ذاكريت مانون وزمكا في ستة أيام فشفق ورزوكي يا فشفق ولمهوكي يا فمقدار فشفق ورزوكي وكان عرشه على الماء او ارج اللہ تعالی علی الماء علی الماء بعض الماء په انتہاد نظر باندې ما اصل کې وو ته لیکيږي عمرات کوي دې کې انتہاد نظر تک څنګه انسان برګوري او شارکوي برګوري انسان ته وسګو فکرې انتہاد نظر څه دی په برګ لري اغینه نظر کار نه کیږي مطلب امام شار احمد امام الله نور ذکر کړی دي اورجنل الله رب الجکومت علل ما ما نافع الله رب الجکومت او حکومت دي هوجه دا دا ان المال لا يجئ لا يجئ عليه التسلط والحكومه دوبه قد قامي لا يجئ عليه التسلط والحكومه چا تسلطه حکومت ني را راتلي وګو وسو کرا کنټرول کی د راغونو روان دي سمندونو روان دي څوک به په کل 컨트롤 کراوي کله چې سیلاب وغیره د څلو کې به کنټرول کې نه شراوه شي هغه کنټرول کې نه راځي هر کله چې الله را خپل دې په کنټرول کې راوځي وي ماناده چې حکومت الله په هر چیز باندې وي درځي چې کو باندې حکومت دي چې په اوسو کې حکومت د الله قدرت حکومت دینو په هرې توې حکومت دا اشاره بی خبری تا که اللہ رب رضیت عرش نمراس قدرت و حکومت اللہ علی المائی فاری و تیزبانی چی ترمیت و بو باندی هم دی لی ابلوکم من یکم حسن و عملاء و کم چا غزیز کلازی که نبی علی السلام نتقوصوشو که شل. اللہ رب رضیت عرش مخی کرتو نبی علی السلام و توپر من علی المائی بعض مزین خو هې مطلب وي چې بس غوبو باندې او داله متشابهات ودي بس الله لم د څنګه په بو باند الله رب بلت ار شو مطلب مزیین وي چې ته ځین چې بیا سوالي نه ډې دا ځین دا اووبو کوې او صوبو دا پهم ک باندې دي کله چې م نهوه اووب بیا پس باېوي نو دت سې نودي ور ل بیا تعپړي دي چې دا د کپ شا او کپ چې دغتې ولاړو هواې ولاړه او دا او ولاارو، ولاارو دا, و دا, و دا و اصل خبر داده دا علی المائی مانا تکلا مراد یا اخو انتهاد نظر توابت کلیشن یا داکی نعیش داللہ رب العزد در قدرتنا او در حکومت او در سلطانتنا لبیت اعتراض نرازی سنگه کمام شعرانی ده امو او تکتیر خیر البیان ذکر کرین لیبلوکم مئیوکم محسن و عمله ایده فاراک انتهانو کی اصاسو کم یو اصاسونا احسن و عمله خصا کده وزیبنه هر درهنه الله وي عمله اعمال قران شریف نی دی ویل بلکه قران شریف یه انسان اعمال کله رب عزت د ډیر عمل ضرورت نه دی بلکه الله رب عزت د خصه عمل دی په کاله ولای قبلی که څامه کوم دي بعض ما ول دوی څنګه ذکر کی یو چې الله رب عزت د رضا له فارغي دیم په هغه کې طریقته نبی علیه الصلاۃ والسلام دی مدا خصه عمل دی از اللہ رضا یا دا نبی علیہ السلام تا ای قفع کی نوی دا دی. خیصہ عمل ندے. باوز لماوی خیصہ عمل حقا دے چاگر انسان ہمیشہ پی. فی ورز دو دیر عمل کی قلعہ دا نکو قید. بلکہ اللہ حق عمل قو قید کم که ہمیشہ بی. اکا سنگتی روایتا اشار رضی اللہ و طلنها راضی. نبی علیہ السلام فرمیلو احق الاعمال الاللہ ادواموها و این قلعا الله رب العزتا بير کو پواملینو کی ادو مها هغه عمل چې هغه هم شي وي اگر ته هغه لګومې واقعا عملات کوم انسان عمل هميشه کوي ولين کو تا کچ رويته دې نبيه عليه السلام انكم یکن تاسومه روزه او صلوه ورته کیږی نه بدل نوتې روزه ده مرغنا لا يقولن الذين كفروا سامقوها كسانت كافرين ان هذا الا تحرم مبين نه دده مگر ته به اخكاران یا مبين یو تفسیر کې ورکی ممرزنه فلالې معنی کې سیر ان معنی باطل مبين دا قره باطل څنګه چې سیر یو باطل څه دي دپس سره خبرم یو باطل او تفسیر جواز القرآن ذکر کېږي سیر د پمانه باطل او د کی زګا ځکه سیرم وي او په کې دا روغون مدخس استاده خفره دروه همده و باطله همده اخکاره وین اکرنا انهم العذابان فکره روسو کمونده دي دین عذاب الى امت معذودت در یونیتی مقرره پوری لیقولو ناقا مخاوی دین ما یحبیسو سوشی بند کدی عذاب لرایا سوشی سار کردی عذاب لرا علا خبردار یومیاتیه ما عرز کرا بشریت عذاب لیزه مصروفن عنوان کنموی ارول شوی دیدوی ناس او نازل وشي په دې باندې ستاسو د احادث یوه دي دا هغه پروتو کې کوم تین ولین زقنا الانسان من رحمت على الانسان او ځکه کوم انسان باندې مهرباني درته خپلیا ثم نذانه منو ګلری کوم دې له خوشالي دنه بن اول يعوز غفور یګنه انسان خامخاله یوز نا امیده کفور او ناشکو دی و قنا پ چ کومون پذبانبي نام مع خوشاي بعض را روس رو د زرارو د فکرفنا م کو چ ل نه خا مقادي ذهب توي لاړل مونه تقفنا زمانه என்ன لپري خوو دا انسان کا مقامدي ک فخر ف ک د دین کوئی گدا خوش آلی و لرا خوش آلی و, و للا ما دا غمون مصیبتون ملتی رازی خوش آلی و شاہر ہوئی انقلاباتی جہاں واعظ حرب انقلاباتی جہاں واعظ حرب ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففهم ففهم دنیا دا تغیرات بددل دل را بدل دل کلا غم و کلا خوشالي آلی کلا معزولت کلا غریبی دا خطا تا وصیحت کال خطا تا نصیحت کئیم. هر تغیر تیز صدا آتی ہے فخم فخم. دا هر حالت چی بدلی گی را بدلی گی تا توی پوحشا و چې دنیا دا حالتر در بدلی گی را بدلی گی. ست دا دنیا طول بدلی دون چی دا آخرت را سنگی دنیم. مگر آن کسان چې صبرو کی واملو سوالی حاک اونی کامل کئیم. دا پار دادی موفر سن بخن د وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَوْ أَجْرٌ دُونَ لُبِينٍ فَلَعَلَّكَ بَصِيرٌ تَارِكُونَ كُرْهُنْكَ بَعْضٌ بَعْضًا يَحَا إِلَيْكَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لَكَ إِنَّ ظَائِقًا بِهِ صَدْرُكَ أَوْ تَنغِي قَدِ بَانَ فِي النَّسَأَ أَيَقُولُ ذَئِوَيدِي لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيَّ كَنْزٌ وَلِينٌ رَاضِي قَلِيفِ غَمْر او جا اما بو یا راشید سره یو فرشتہ جواب وای نبی رسول سلام لیکن ته یرهون کله رب دې ساری او دې کې ذمہ وار ده هم یو کولونه قران ای وای دي جوړ کړي دې شریف لرا نبی رسول سلام غزانا ورته وایا رسول کې بیا شری صورت مثله فلزو سترتونه باندې پشاند دی قران شریف نو قرایا دین جو زانا جو او رو منی ساتوات سو من نا سوچي تا ک د تاسمین دونی الله هی سوا ان کوم کوم سوا دین کجری تا سریستنی قیلان یس جی بولکم عالم وانما اون دلبیل ملان قیلان یس جی بولکم چریقب الیا ان کا د کافرانو تاسون دی چنی اے مسلمانانو عالم پسو حشی هو هي ما نکلی چې اننا انذر بعلم الله دې ګران کتاب را لګلی شوې د الله په لوري یو مطلب کدي کاسرانو تاسو لری چې او نتا نه بیا خپو هشي ما نکلی چې په خبره دې الله په لوري لګلی شوې یا اي کاسر تاسو لری چې نن او نتا او د قران شریف مقابله کې یو صورت جوړ نتا کما څنګه وو هشي چې د الله په ايمان او په تر اخره لګې شوې د عامهوی د روښانه شوې والله الٰہی الہ او مشهد یبلی الله بالمندګار مگر طرف د الله رب العزت پس ای تاسو مسلمانو غاړه کې قدم کین من کان یریদুল حیات الدنیا وزینتها ضیاذو مطلب ای دی ایو مثلا ولا ما <مثل> ذکر <مثل> دی دې علم کوم انسان د دنیا د مقصده سن فارې زکۍ مزرې دی چې وقودا مقصد په هغې دن کې او آخرت تاجر او بدلې نشته دی دې مطلب علما ذکر کیږي صرف علم کول نه هر یو دین کارته نه مراد هر یو نیک کار کړي د دنیا ګټلو لپاره کې د دنیا ورکو کېږي آخرت کې انسان په راتل کې او برابه ونې دی و هر آسوک مین که من کانه یوریدون حیات الدنیا، هر آسوک راده لری د جون ده دنیا، یعنی فا عمل ده آخرت بانجی او تحاو ده خائص دا وی دا دی، کدهوی د آخرت عمل ده دین عمل ده ده پاوکم که دنیا پیو گٹم، نوفی علیهم آمالهم، پورا پورا بورکم امدیتا بدل ده عملون ده و هومو دی فی ها دیده دنیا کی لائیو قصم کمی بونو فریشی هر سبورت وار فریشی و یا تا تے اولائی کل لذینا دا حاغکت آن دی لیسا لہم کنمی دی مگر اور و حبیثا ماسوناو او باطل بیسی ماسوناو ها اسو چدی کوری دی دنیا کی ا باطل باطل دیماکانو یا مدونا چی دی تام چون کی څه جوړو کی تعمل کوي هر څه باطل من فمن کان لابینت من ربه دلیل اصليون دی دلیل و دلیل نپې دی لري وان دلیل پکی دی ای هر اوس کی ولا بینت کوز دلیل باندې من ربه طرف ضرب ده نه و یتلو هوش ای دنور تری د سراه یتلو تراوت اصل تلاوت تدریبی کې ډېرو تلاوت هم تلاوت وکوي اصل لري تالیداري کول وی کول کومه ری اجازه الله سلام علیکم ورحمتیشی کومې کليچې نور پسی شی او ایتلو ولا جهه پسی شا اذن منو یو ګوان منو د دي دینه مراد دین صبی اليوم طلبو د ذکر کړین نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړو بیان کولو او یو يهودي 파دته دا هغه بالکل د حال دی رديتای دی او کړه رافینې ته مرو دین مراد نبی عليه السلام وېدو شاید ومنه مراد هغه يهودي ته دا خبرته هينه ده وجداده دا, دا صورت دامت کی صورت ده او یو داخو ته مدینه کیو دا ذکر کړی عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنه ته مراد دی چې هغه وایي کړه داه کتابه ته دا هم پهینه ذکر هغه یا کوم مدينه کیمان دا ورې عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی مراد وی دوه منه مراد هے یا کوم شاهد مراد جبريل عليه الصلاه لکه څنګه امام ابن تیمره رحمت الله علیه ذکر کړی ودی علاوسین کی وی قوازی دریت طرفه ضرب نه مراد ته نبی علی السلام و يدلوه شاهد منه اولا که دو پسیو گواه تو اونکه گواهی که اونکه مراد دینا جبریل علیه السلامه زاغت ها وحی را اوڑل زدی گواهی که چې دا اللہ رب رزد پی غمبر دی دریم قول داده شاید منونا مراد گواهنا مراده گواه چی دی نبی علیه السلام دا بیان او قرآن شریطا پا خفل زدی گواهی که چدا دا الله پی غمبر دی و من قبلی او مخی ردینا کتاب موسا بکتاب رسول السلام او امام الايمان پيشوامه شر ورحمتا سبب رحمتو دا که ثاني امام دوري په دې باندې او چې من په دې مه لحظه به دلونه فنار موعده قصور دې دې تسمه کې یاد په شک دې نه جيڪنده خريتابي طرف غزستانه ولکن الناس لا يؤمنون او لیکن ز دخل کنه ایمان روي ومن نظلهمو م من سره على الله کذبا پهو ېډوي ظم د غ جانا چې جوړي پهله ر ل ذترو دا کسان جو ورونه على ربم پیشپور به شي په مقامغ ضره خپل ويفول الأاشادها اولا الذينا کهذبو على ریم فول الأاشاد وويګان اوله الذين دا ک ساانمي که ذبو عربیم چې نسبت دارو کو پر و خپل بانددي اشاد نه مرات شي مدارک کررکي دي من مل کاونېبي نه یو به فروا کوي او دویم بی والسلام داې نه م دا چا کررکي دي از ذو لیلن اعباس رضی اللہ حتم مجاہد رحمت اللہ علیہ قول دیا مراد دین صرف انبیاء علیہ السلام دی خزین کی بھی اسوال دا راضی سبتا بھی اشحاد جمع ولی ذکر دا گواہی یا خصرف انبیاء علیہ السلام کی نصرف یا مفرد پیغہ پکاروان یا فرشتیو انبیاء علیہ السلام کی نصرف یا مفرد پیغہ پکاروان جمع ولی ذکر کردی وینتره خبران غدان کوم کی مام قرطبی ده قطادر رحمت الله علیه قول دی او اشاد مراد الخلائق دا ټول مخلوق دی او خاصم ذکر کوي الخلق كلهم دا ټول الله سے پیدا کړي دا ټول بګواہی کوي او هغه قران شریف او دین اسلام دا حدیثونه معلومي دي انسان باندې یوګواہی دي انسان باندې ګواه هغه عمل نه کوي یعنې کله انسان عمل وکړي کله شي وي دین ګواه انسان باندې هغه परिस्थिति چې انسان عمل وکړي لکه لري هغه وب ګواہی کوي چې واڅ انسان داغه ځمن کړي دارنګ ګرین ګواه چې انسان باندې له مخه ژوندې الله رب دې ورته کمنګلو نه محفوظ تللی کړي شي دلورم غواه په انسان باندې امبيار اسلام کوم خلا غاری په ټیمونی کې موجودو وو بینزم غواه په انسان باندې انسان داخل بدن داوب په گواہی کوي سجن غواه په انسان باندې دزنه کې داهې سه چې په کوم انسان ګناه کوي او ووم غواه په انسان باندې دا وقت څرګند ښکته کم وقت کې ګناه کوي تقول قرآن شريف و حديث نبي صلى الله عليه وسلم زك انبياء صلى الله عليه وسلم قالوا لنس ألن الذين ورسلوا إليهم ولنس ألن المرسلين سلطة عراق ستذكر شئوين دارن نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنسل أجينا من كل أمت بشهيد وجينا بكالا هؤلاء شهيدا دارن فإنسان مانده انسان مان د خپل بدن بغواهي كي رسول کریم ترازی نبی علیہ السلام فرمایل قیامت پر کله وی عمل نامي و تو کو تعالی گناہ کړی دا هغه وی الله باندې وکړي لا ورته پنيو ګره دا باندې وکړي کېږي ویلا ځانونه باندې مچدان من ګناہ کړی دا لا ورته پنيو ګره فرشتي ګواہی کوي دګم فرشتو لې کل کل تعالی ګناہ کړی ویلا ځانونه لا ورته پنيو ګره لوې محفوظ کې وی د تا دغنا پیری دا وی الله سامنے ما نه ما الله ما باندې د تاسوګه واه پهښتن چې زما له بدن نویو زه هغه ومنم نویار اسلام وکړم او بد انسان په خپل مورو له ګولې شي دا به د لاس مخې وي ګواہی ګروږي د څنګه سور یسین ک رضین علی یوم نخصم علی افعالیہم وتکلمنا ایدیہم و تشهد و عرجلو هم بی ماکانو یک تیگون نونگان اندازی محر لگوزی پخلو نونگ سرگه لازفی خبری شروع که دنسان بدن با بیا خبری که دارن نور که رازی یوم تشهد و علیه ملسنت هم و عرجلو هم بی ماکانو یک انسان دنسان جبا داوه په انسان گواهی که خود جبا دنسان په اختیار که با بیا نوید بی. پا جیوش انسان کم گناه کری نو ها با هم گواهی که اللہ سپو حدیث شریف راجی تونل اول گواهی انسان ما نشروکی دا انسان دا پاندهی دوی دا با اول گواهی شروکی بیا نور بدن بگواهی شروکی دولی حامین سجده چه راجی کل چه انسان بانده دا بدن گواهی که دا انسان ما ورسوی یم شهد کماع لینا تا سوالی پا هم بانده گواهی به جن به ورتوی قن الله الذي انطق كل شيء منگو یاغ ازات من راج هرتی اسی گویا کړي دي ته انسان باندې خپل بدن به گواهی کړي باندې ګوناس کړي هغه او ته الله تعالی عنہ کی ترزی نبی عليه یزل يسرين زنجال ايات اولسن يلما يدن تحدثوا اخبارها بان ربك وحالها ذمك بقى قامت ورزوان يقبل خبرونه تي فك صار باغي تهكم قليوي نبي عليه السلام ثواب الكرام رضي الله تمن تقبلكم اتدرون ما اخبارها في اتعطو هي دي ذمكي خبرونه تي صحاب اکرام رضی اللہ تمرت فرمی اللہ و رسوله اعلمو اللہ عود اللہ رسول لیر خفو حدی نبی علیہ السلام مرتو فرمل اخبار الارض ان تشهد علی عبد کل امت بیما عمل کذا و کذا او کما قال جسم کی جوایی و پی انسان داوی سہاری امت پہاری و بنده بند بند بگواہی کی یله دې څنګه پلانټین کې په ما پلانینګ غنار کړی و دزمه کې هغه هیڅ انسان په غنان کړی و مداوته ګواهی وتی دارنګه وخت انسان باندې ګواهی به روایت انس رضی الله تعالی ان کراجی نبی عليه السلام فرمایل کړه چې دا راز او اس انسان تدوی انسان په ما کې نه کمال وکاو کنه و ورنا قیامت کورز او ذتاب باندې ګواهی کوما او رضم ورتوی ماکنی که منو که زیدی ریتن که ام بیا پتا بانده با را سلینه شما او که گناه ده او که اندر و سال پار گواهی پتا بانده موکنی که ده او که سال پار با گواهی او کن و شو هم خبر انسان تکویی چه مونگه نتون که او بیا را سلین که نی و نیک امانو کن او قیامت پا رض و گواهی که در وانده دار رض و شو هم دا وقت دا بام په انسان بانده گواه اووب ګواان داها کسان دي چې او را به خپلته لانت جدي د الله په ظالمانو ال دینا يسدونان صبي الله تا ظالمان حال کسانی چې بندې خلک دلار د الله نه غونهها واجا اوړ لرکو کوالي او دا کتان پر ذا آخرتدي کوفر کوونې دي اولائی که داکتان لم یکونون موجزین فی الاردوین مردی کمزوری کون کن اللہ لرا قزمک رکی فما کان لغم من دون اللہ او نبی دی لرا سواد اللہ نام اولیاء سوجستان جزا اخو لغم العذابو دوچن بفریشی دیدفار عذابو مدارکی ذکر و دوچن شیلیان و مظلو ناسو دین اللہ فاقفلن گمراه او خنور خلاکن گمراه کول مقی تیر که اللذی نیسوسونن سبیر الله. فاقفل اخوالله دین کن را فل خنور روم بندول ذکه و تیلازه بوچن شی ماکانو یستفیون السماع و ماکانو یو سرون نویدی چه تاکت لری دوری دلو نویدی ری دلکولی شی تا ها کسانی خستی چې فسان چه تاوانگی چوری او رب به شردین مخانو یفترونها دروس چدی زان جودوال لا جرم. لا جرم فرار رحمت فرمی لا جرمان لابد. خاما خواه ضروری را چدی با آخرت کی تاوانین بوی. لابد ما نشد خلاصه. در دی دین چدی با آخرت کی تاوانینی. بین کسی رحمت صلی فرمی لا جرمان مند لامن آ. دا خبر سمان انا دا. چدی با آخرت کی تاوانینی. دره مانا خویر و سباوی کرده، که ده نوی مشعور امامان دی، اغیوی لا جرامان حقا، تا قبر حق و رشتیا ده، شیکنن دی و پا آخرت که تاوانینی، یا لا جرامان پا قبل مانا، تا قبر جرم ندا، یا نشتوی جرم میکنن دی و پا آخرت که خامخا تاوانینی، هاو کسان چیمان دوری نکامل که، و حق بسوی ربهم، او لای دیو کړه خپلتا هغه وته مانا بلې بیا بس رضي الله تعالی فرمی اخوته مر اناګو الله رب ال عزت نجو اوکا اخبات ویلې کی روجو اخبات خو مانا د اجزیي قفر چنسان الله رب ال عزت بیا روجو سي هر څو قره انسان کی تکبر وی دی الله ترجو نې چی کولې چې کله پک اجزی رای شي بیا دی الله ترجو کولې شو بے من امر جہید رحمتہ اللہ علیہ کړي د هغه په تو معنی د اصوا او جديتابداري كونک دي او قابل داری انسان حالت کې کله چې انسان چا جیږي دا جذيبګي او درو معنا هغه په تو مقاتل رحمتہ اللہ علیہ کړي د هغه اخلسو د خالص عمل کې اخلاص سره عمل کړي لکه اخلاص سر انسان اعلی عمل کې کله چا جیږي غله چې تکبوري دې بلبل نه باندې بيانې کمل کړي راجدي چې هر انسان کې وي په خلاص پر عمل کړي څلورو معنا دا جو چې قطاعره موږ لاله کېږي دا هغه تو معنا ښه او اخبات هر عجزي د هغه کې انسان الله برز تاجزي کې دا الله نه یریږي هم دې عجزي د ویلې کېږي اخبات سره دې یری نه الله تاجزي کوي با جلو کیلا ردمرا سلطان دا کا څنګه جنت والا دی دیوا پدې کی همیشوی متری پري کینیک الاما ول اصلمی ول بصیر ول دمی دا کل اعما دا د مسلمانانو کل اعما ول اصلمی ول دا کل اعما اول بصیر دا خپل کې دی ول دا خپل کې دی کل آمه پشانده رانده که دا کافر پشانده رونده اول بصیر مومن پشانده ریدون که ده اول اصمی او دا کافر پشانده کونده وستنی او مومن اوری دون که ده نو آمه پا مقابل دا بصیر که اصم په مقابل دا سنیه که حالیت سویانی مطلا ایا برابردی دا پا مثالی اصفت که ایتا صوفن دا و نسیت ناخلی ولقد ارسلنا روحالاكم به ذوس اولا ما صلاه العباده لله وحده فديما الصلور واقعات اول واقعات النبي عليه الصلاه والسلام ومكيه سوره يارا كنت نمبر ايات کی چواكد نبی علیہ السلام ذکر ہوا ہے کہ ولقد ارسل واو نو اور دنتے کی ذکر کی دي ولقد ارسلنا واو اور ذکر کی اشارہ و تانکی صرا لگلی و مونو علیه سلام خوم دده تا. ویلو نو هره سلامی کنن زو یروون که خاریم. دا چې عبایت ما توی مگر صرف یو اللح عبایت و بندگی کوي یکی نن زی عریقم پتا سو باندی دازاب دور نه ویل غطانو سرداران کسانو چکا کرو د خومی دا خوم ددنا. ما نراکانینو منتال را <سؤال> بشرن انسان. إلا بشر مثلنا مگر انسان پشان زمونګه تمام را که تماکا الا للذين هم اراضلنا مينو مونګه تا ودارقام غراه کسن اراضلنا چا کمزوري دي بعد ي رایه خطرای والے دي بعد ي رایه تفير جواب القران دي بعد ي رحمانه بعد ي رایه بلا او سوچ والے دي ذکر یې تاسو जबाबیږي چې سوچ یې نه کړې ښه ترایګانی دي په دې سوچ ویني وستا تا जबाबیږي مې کړې وما نرا لکم الینا من قرضن او نيمن مونږه لرا پخپل ځان باندې بل غره والي بلکی ګمان کوم مونږه قطع کړه ویل روزونو ول نوح عليه السلام ای جما قوم خبر راکیایو ني تاسو این كنت على بیناتیم کشریم زک و ازنگ دهیل باندهی بیناتیم مانا ابو امران دهنو تلالهی کری علا یقینیم زو چی دا کما خبرکو مستاسو گمان دارده چیزی در غجنیم پل نظن نکم کاسبین یو زوان ده بیم یقین ده و این کنتو علا بیناتیم مانا علا یقینیم زک و یقین ماندهیم او قایده داده کارتی مقابله زوانو ده یقین دهیشی ترجیق یقین تورکریتی ده لطال کو ما باندې گمان لري او جنو کو اجازه ته یقیني معجزې دی رحمتن محربانی. رحمتن محربانی من زمات אבי لري او کې دې معنا قرطبي کې مجاه امام قرطبي ذکر کړي الا بینه تن معنا على معجزتي ما سره معجزې دي الله ترپا پهاتاني راځي چې માતા رحمتن مهرباني رحمتا من ربانيه د لګ نه ابال سي مانتي رحمتن على الخلق دي په خلق باندې مهرباني موندل دا بیان کوم کنوی نمازو ده خلق <تصال> و غم پولی. تاکریشی و ما تا یا پا خلق و باندی مهربانی من این دیده طرف آرزی اللہ نا تا سنمانی فا امی تالیکون یا خو سزا در انوالی پا تا سبانی دا تا سزا نو ده نو سزا لدی پا تا سبانی دا یا فا امی تالیکون گرد والوالی راغلی دی پا تا سباندی انوزی اے لازم تم په واسه تم تاسو ترا دی لره انور جنكمو ها دا حاکی زميسته تراجي دي یو قول علماء د دې حاج به مراد دي نشهادت والله اله الا الله اے لازم تم په واسه کم کولاګم تاسو ترا گواہی لا اله الا الله فزر حذ قاسم دامن له نشما چې تاسو په منی دریم خدای دې انوزي حکومت ها د ها کې زميږه جدي رحمت تا چې مخه كثير شي عايزه اوله ګونګه رحمت تاسو پسي وکړ تاسو په خپل دې اسباب استعمال کړي د الله رحمن په پتا ژوند یو غريګي ذيق او قصور د الله رحمت څخه نشم وره له دریم د رمزي ګر کړې دې ایمان پورته بي او قول ذکر کړې یا چې زميږه نه مخه ذکرو د په یقین و ای اولا گوما زده یقین تازو پسی او تازو دیل ربط گرون که مزیخ او تازو بانه نیشم منه لی بلا معنه انول زمو کم نین قبولو ها ای افیوز کم اولا گوما زده تازو پسی طبول جا زماده بین زخو پزور بانه تازو بانه دا قبلو لینشم وانتم و انتم لها کارگونو تازو دیل ربط گرون که ای زمان قومه نگوارم ساتو نا پدیر ندا مزدور زماء اللا علالله اللح مغرب اللحبان دي وما آنا بطارد اللذين آمنوا نمز شرونك دعاكتان و تيمانو علا دي انهم ملاقو ربهم اتنان کې مقام خيزونك درب او لیکن انامز تاثولا را يوقوم جائلا ويا قوم ازما قوما من ينصرون يسو بيت بجنك ما لراد عذاب ان ترتوم کچروشن مزه وی لرا احساسو پند نیت نه کړی ولا اقول لكم عندي خزائن الله او نیم ز تاسو څخه چې ما ترا خزانی د الله دی او نیم ز په هغه غیب باندې او نیم ز تاسو ته گیند فرشته ما ولا اقول للذین قذرائ انکم او نیم ما زه په بارګه تانو کې چې بدلږي پتھر ګستاچي کې از دې معنی په دې ژله ایخ خریده له امام ش아이 رحمت الله علی حافظ شاعر مو ور تر ور بیر مزدار مزدار شنو نه ویل کلام چې په شنو کې نه قل وی او تر دې امام رحمت الله علی هغه به ده خبره کوله لاوله شعر لاوله شعر بل ولنای تدری لکنت اليوم اشعر من لذيذ لاله شعرو بله ما تزري په چریشا له مو سره بس نه ل جېدل لو کونس یوما اشارو م لبيد د به د لبي ته شاعرنا ډیر شاعما فشارو له موور سره دومره خخکاري چې سرکو مشارو ته مخېو قرانوولدي سل ک تذري ما نه بر د کېدل چې بس کې په الله م جرباون کی اللہ رب زد تخیر ځانم بلک اللہ باور کی اللہ رب زد ډیر خبوه ده په هغه څه کې دی په نوښتونو ما دا خبرو کینی اذن لمن الظالمین زما په دې وخت کې مخال ځلتي کوونکو نیم ویل دی ان وره سلام قد زیادل تنا ته چې سره جګړو کتام کرا تر اکثر سجالنا په زیاده کټه جګړه دا تبادل فرط کوای دی وازین پخولوګي ملامتم په بل <سؤال> باندې وي جګړې د دې د نوې اسلام سره پیل و او په نوې اسلام تا تاجګړې شروع کېو جګړې موږ سره بیا ځاتکای پخ راتلو ته موږ کا دما تای गुन्हा پاوځو کرا چې دې موږ یا واډه کې موږ تران کچريته د رښتینو نه ول موره سه مچینن راتل ګوټه او په دې باندې الله رب العزت ان شاء الله خو خشر الله رب العزت نئي تاثلو كمجوري كون كي عذاب لرا يعني پراسلو دا عذاب كي اللح لرا پراسلو دا عذاب كي كاللا دربان عذاب راوري تاثلو كمجوري كولي نشي تقدراتي نشي ولا ينفوكم نسي وفيدن ذلكي تاثلو كنسيات ان اردتو كزا ارادوكم ان انصح لكم ان انصح لكم كي خيرفوائي ولتون تاثلو را ان كان الله يريدو ايو غوياكم تیری الله رب الکبیر را دی کړی د گمراه کول استادو وارا په کوم د الله رب عزت رب تاسو دي ویلی هی تر یوه نو د الله رب عزت تاسو به واپس را شی ام یقولون سرا آیا وای دی جوړ کړي د قرآنی شریف کرا نبی رسولان د زاننا وا تو یا کچري دا جوړ کړي ما د زاننا پالې ایجرامی پالې ایجرامی معنی قرتوی فعليا إقابا أجرامي فما باندي صزاء وعذاب في جرم زمالي أوزب زار ما دهاغنا تجرمون في طاقتهم جرم وكوي وقوحي إلى نوحين أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقوحي إلى وذي وفعش أنه لن يؤمن شريمان نروري من قومك دقوم مگر هر هغه چې ایمان دا ورې دي ایمان څومره کچانو راوړیو وکړه تاදරه متلاله کول دي ثمانيه نفرن في 66 دين ولې انسان سره اتیا کسان کې دښتې دي دین ایمان دا ورې وې وین کول ابن تاکره متلاله دي او ایت وین رجلا و امراقا او یا او یو خځه اویا نه سړو او خذ ټول تادادې اویا جوړي ده پرم پول بداد سر الله سررن همدي او تمامو نهرنجلن بازومجارون بعض هم, باز هم نستان اتیا کسان او پهې سړي اوس په کې ې ټول اتیا کسان ایمان ده وړی بتره خبره شیخ القرآن رحمه الله ذکر کردی یا اوه کسانو دری دنوه علیه سلام زامن عام سام یا فس او دری انگین دیوی دری دعوه بچو خذیوی او یا او چه دن ذکر کردی چکن آن کم دعوه خذم چدی مومینه و پا خبلا کاثر رو دازوی و در خذم مومینه دا اوه کسانو طب یعنی ذکر لم یعل لم یول من کتاب الله والخبر الصحيح مقدار و عدده بل هم ربذ کتابنا والخبر الصحيح او ذی خبر یہ کی حدیث نہ دیدی تعداد معلوم نه دی دا ولم ذکر پوری مختلف روایت مستوی یہ کی تعداد ددی معلوم نه دی بلا حق دماغانو یو کالون اس مخفجیا پاسو جدي زګون کي واقع الفلک بیا یونینا جوړک کئتے بیا یونینا پسروږه زمونږه زمون یې نه په حاصل او په کوم زمون کران وواهینا خو کوم مانا کرما نه علماء کي د علم نه زمون په علم او دی وزن ولناو چې تاسو کارلې چې دنیا کې دي د دې ابتدا اکثر په ویسره شو دي زیمیداری د دې طریق الله <سؤال> رب العزت خدای دې آدم علی السلام دې کړی و دارنګي تنور الله رب العزت دې خدونه او محمد علی اکثر کارونه مخې کړی بیا خلکو چلو نه ذکرې لکه څنګه ابراهیم علیه السلام کفری تجارت کړی دې درې سره السلام اوله وڅل جوړ کړی اول کپڑے غنډل دې سره ځانتي مخې په خلکو چې کفره را تا ادریس علیہ السلام دی گنڈل طریقوں دا اگر عیصہ دا سارے کسے جوڑول نوں کوئی نہ مفتی نو علیہ السلام جوڑ پڑیا کہ ایں تو فالو طریقوں دے ائیز دے کی نو اکثر کارون اللہ رب جل جلالہ دا اگے خود نے قوی السلام اول کارن کر دی وی وہ وحینا ما نبع علمنا ذو منق قدنا باندی یا وہ وحینا ما قد ویکڑی بیمہونہ تنا ذمو پہ انداد کرن ولا تقال تبنی في الذين او خبرې مڅوادا کسانو سره چې ځلېماندي انهم مغرقون یقینا به غیرتون کوي و یاثناءل فلکان جواهر وکان وکانه یاثناءل او دان نورې سره چې جوړو لوي کېږي او کلمہ مری عليه ملؤ منكم او هر کړه چې تری دلوا پد باندې مرون تردارن منكم امید په وزن من منه خندابې کوله ده پس تخيرو منو خندابې د پزدا کوله مدارک ذکر کړې دي په ويل يانه سر تاع بعض النبوته نجارن انوريه سلام موسو د نبوتنا تعال په ترکان جوړه دا څنګه غني ورته دي کولې درته اعلان د پیغمبر ویلو او په ترکانې پروکان نیو کوزاو شریو پس خنداګانی کولې چې ترکان خلې دوین خدای خنداګانی ورته ادا دغه د پوهچوانې کیسې جوړې کار راځي او دې پوهچوانې کیسې دریم کول باز لږه زګر په خنداګاني امرې خنداګاني بنکولې راتلو پای کې کول او دسماتې په پای کې کول اواز لمو دی انره السلام دې څنګه دی ولا الله رب دې نور اسلام دې له داخله خدا کاری کړو الله رب دې تو په مهال پیغام تو زموږ نږدې باندې الله رب دې صفوم ولې بيماري راوستان دانی و غیره ټول کې دي یو ورځ چې د راغلی دېو تیار راغلي شیطان دې زوري راغلی ډېر کموند راغلي را پریوتې دې په دې سره پریوتې چې بهار چې ازان باندې صفه کاو خدي سره خښې چې نور خلکو ته دي تا کومه کومه بیمار لگے درې زوخه کې پری وختم خوشم هر څوک برادلوای کې میدان منګلو را منګلو ځان په تفاقولو تر دې پور ورو لمو ذکر کې کوي چې کیتي کله جالن معمولی جام پات کې مدير اصل وګو غیره میدان سره ول و به وای چې واه وګو بیا بوتلو وغيره کې ځان تر سنبالي شي ایګلره کبيادي نای راځي کې وې په ځان باندې نه دي الله رغ رضا باندې تفاقم خو دا قولی خند آگانی بی کولی عملی خند آگانی بی اونو علیه سلام پسکولی. ورنو علیه سلام این تذخرون مننا که تاسو خنده کوی زمون پسی فا ایننا نذخرون منکم یکینا من من خنده کو تاسو پسی کما تذخرون لکسنگ چه تاسو خنده این اتیامت پور از خندیا که لچازاب راشی من بتاسو بیا گروتا سبانی بازاوی من بخفشا ریو فساو فتا علمونا فضر به چه تاسو پوشی نن با نعم ذهب اذاب عني ابي ازاغ يغضي هي تراوشي قدبان ياذاب يغضي تراثا بكد لران ويحل عليه العذاب المقيم او واقي بشي قدبان ياذاب هميشا حتى تصير پوریلا جاء امرنا چراغ حکم دمغان وقارث نور يو شوالت نور وقارث نور گنا پوالدي تاج کر کڑی ته نور مراد وجه الارض سجوشوالو تنو ینی مقدس مکی څنګه تصویر کو ته ویره د لغنه عباس رضی الله تعالی ورنوم اکرامه رحمت الله علی د ظاهری رحمت الله علی او د ابن رحمت الله علی قولی ذکر کړی دی ته نور وجه الارض سجوشوالو مقدس مکی جین کو یاد هي چې ته نور او تنوری که ادم علیه الصلاة والسلام داغنه رو صدقه صفات شیوه نو علیه الصلاة والسلام فرداغیر آرسته دل شیوه و داسته دم رب احتر قول نخ کاری درین قول دا دی تنور نمرا دعام تنورو ندی په کلپ دی که او کو جو شوهی او تنور عربی که مورد تنورو لی که پخصو که هره جبکی او تنگا چه مقرد زکر صحابی و حاقی زکر و دکاب رضی اللہ تعالی نو د کله ورته خطرغه د بادشاہ <ملابعا> د شام له طرفه ما <ملابعا> هغه فلسجر ته اف تنور ما <ملابعا> په ځمکو تنور کې ما خطو غولولي دا راي می دی له سراب او سنا پر مایل کله چې خاوند خوي ته تقاورو کین ما هغه د خبره قبول کيو دی مني وینکانه تاله تنور اگر کله په تنور باندې وې ما حديثو کې ګنا حديثو کې داسې تنور دغه قانون کې کم امن تنانې څې معالي مرابه کې دې ته نور ویلې کې پښتې کومه ته ویلې کې یارې ځوكي درېن کولای دي د نورنا مراد علي رضی الله تعالی او قول ده چې دا پښتې کې او ځای یو یو مخصوص ځایو د دې ته نور یعنی کله چا غوې نو په پښتې شروع شي راو چې دې شروع شي په هغه ځایه راځي حسن رحمت الله علی ذکر په دې باندې علی سلام په کور کنی آغی کی کل او برا اخکاریشی اکوائشی کداز عذاب نکو تکنه لارشن. فطر رامان کی شاوتو لزید رحمت اللہ علیہ ذکر کری تنور دا کن د الله د غضب نه آم طور تنور کی چلی اور بلیگی و اولتی سیز اور چلی آغا اوگو دی چی کلی پاکی اوگو رویدی و دا دی اولتی سیز. دقا سی اللہ رب ردد چلی آم رحم پی و دا رحم اولتی سیز شو سكر الله را بل دقاار غذب را شي نوذا کنا اللله را بل د غذب نه سر پوريتهغ حکم زمونپه تن جو شولو تنور یا مخ د زم کله مل ویلمونا سوه من كل ب كلي ز جي اسمني هر اسمما جوړيوهله کاوهسان الله من ص قال قولو مگر سوو ک به شوي پاغ باندې و نه داعذاب نهغم وما امننا واجا جمان راوڑے هازان سر سوار کنا وما امننا ما هو الا قليليز ايمان نو راوڑے دد سرا الا سلمgetLogger خلقو وقال الرب وي نياله تام ساریکی پیه پلگین بسم الله پیدا دلاوان مجری ها روان دل دی در دی دی و مرتھا روان دل دی دی این ربی الغفور الرحیم خام خواب اکن کیا محربان ذات دین وی بهم تی موجن کل جبالی ودا کشتی روانا پا دیبانی موجن پا چپو کې کل جبال پشان د غرون الویل چپی والی ونا دا نوحن ابنهو آوازو کنوح علیہ السلام ابنهو زیق پلتا وکان پی ماظرین او دا زیدنوح علیہ السلام پی ماظرین پارخ باندی یا بار احمان د قشترینایا رسول د دین ما ویریه غنیر کمنانا ایز رسول چې موږ کران ولا تکم عل کافرین او موږ یې غل کافرونو انټار کوونکو نه دلتا وانادا نو سنیب نه وو یوه لري و سلام خپل بچی ته आवाज کوو یوه لري و سلام ته بچیت ته आवाज کوو مدا کو کافرو مستنګ ورته आवाज کوو بعض الامان ده دی جواب داتی لکتے اصفیر سراج و منیر جو کر کر دی. اصلا دریس اتما خلق کو پڑی قیم کی. یو هاو چلاغی کفر اخکاراو چخکارا کافی رو. دویم هاو چلاغ مومنان و مسلمانانی. او دریمو دا آلی حال پٹو اگل منافق پشاندی. نید ایمانی فتح لگی دا او نید اکفر. سا اظهار دی سنکولو. ودین علی سلامون ذی ربی خلق نو کریمانه د کفر معلومات نو یوه لري څنګه توافق چې راځي موږ سره بین ټول دا دین دا نو علی صلات او سنان کې او کولو ورته مطلب دا و چې راځي موږ کریمانه راوړا او مثال یې دا دی لکه یو څنڅه چې دا مطلب کو نه چې یو ده څنګه مانځل راځا او معنا دا چې خلید مزکین هغه لپاره به ودی چې و ده که مفتاق و سلاحه هلوز و عدیس ده امانزور کنجی آغا تعوی و فاکواله ده و ده کسی، مانزور ده فره که سنگ ده ادز ده رویت تجه نوشکشت ده ده ده و ده است و ده سوکره داره که سوی راجه موز لراجه و ده امانزور به فتحه که موز لراجه نوشک و ده بخامه ادز خی ده کسی نو علیه سلام زوید اویل ای با چه مونگ تر کشته که اصور شد و یوراجا او تیری ایمان درنده داوود ایمان یو څوار کړي نواب جنور علی سلام ویتا وا کنه او دا پالک کی یا غوپی مازرین یعنی من دی نبیه دا پلارد دینه پاړه باندې یا دیو پالکی نه ته چینهتی نه کیشته نا ویله ورته یا غونګیر کب مانا ای را اجازه رسول محمدان واللاته کو معل کار پرين او مک د کا سر کار کوون کهنا ویل تهوي بر جرې پنا به و یا به اوي من برین غتا یا او فيمومي من معي چې بسقي ما ل راته ونا ویل ور نوريسلاملا لا یومان بس چم ک د من الله دا اضاف دالله نا الا من رحیم مدر هرها اچابان دی شرح مکلشو لا عاصم اليوم من عمر الله الا من رحیم سو مطلبون دی عاصم پا معنی دا بچکون کی او عاصم معنی دی عثمتن نده قاون دا بچکی دن کو بچکی او من رحیم پا معنی دا رحیم او پر د رحیم کی ایزی اس معنی الرحمن پر د رحیم ترن مګر دې جمله مطلب دا جوړی کی لا اتم الیوما من امر الله الا الرحیم لیست بس جون کې نندزاد عذاب نه الا الرحیم مگر نه روان زاس عذاب نه نندزاد څوک بڅونې ګولې نغار نه نګر هغه مېرو باندې سړي هوا به کول شي یو مطلب دا زموږ بعضو نمازې کوي او سیم معنی د معصوم ترنه چې بس یذون کې عمر رحیم په معنی د مرحوم ترنه عاوزین په معنی د معصوم رحیم په معنی د مرحوم یعنی لاعفم الیوم لا معصوم الیوم من امر الله الا المرحوم لامعصوم اليوم نشت ده بشوه ینین رضید اللہ دعذابنا اللہ المرحوم مگر چابان دی چرا راہ مشوه وی پچا راہ مشوه دابا بشیم دلالہ درام پچابان دی نوی شوه هاو بشید ری نشیم لامعصوم اليوم من امر اللہ اللہ اللہ المرحوم دلالہ دعذاب نشی بشید ری مگر هارا صوب تی پچابان دی راہ مکلی شیم دریند بل دا عاصم دا فخصلا معنو دا ممو انتغل اسم فائل فخصلا معنى او دا رحيم فمعنى دا مرخوم باننی عاصم دا كم انتغل اسم فائل دا فخصلا معنى او من رحيم فمعنى دا مرخوم تران او دا اللہ تکم استثناء دا مستثناء منخطئة استثناء من قطعه رضای که دیتاوه لیکی این مخی کلام وروس و کلام ده جدا جدا شی یوش استثناء متصله وی استثناء متصله هاوی که اللہ رای شی مختنی خبره او رسنی خبره هاوم حقا سیواقات شی شي نیست که اتصال وی او استثناء من قطعه های که اولا ودادویم هاو جدا جدا کی ندیده که دا عاصم سیغر اسم فائل لا فقبل امانه بانده او دا رحم ته مانه د مرقوم تران نبي مانه دا جوړيږي اگر دا ته خبر او مطلع مطلع کړې بیا الله عظم اليوم من امر الله لكن المرقوم هو المأقوم لا عظم اليوم نشته ده چې اونکه نن د امر الله د الله دا ځارنه لكن المرقوم هو المأقوم په چا مانه کې راو نو کې کوم د څه په کې دي بس دې دن تهونو سويټي مګا چې په جاره مو چې هغه به دې دن کې وي ਸਰور مانه باز له ما دایتي عاصم فمعال عاصم ترن عاصم فمعال من رئن رئن په معنی د رحم ترن او داوم یې سنامون پټي اده بیا معنی دا ده لا معصوم اليوم من عمر الله لیکن الرحمن هو العاصم لا معصوم اليوم من عمر الله نشت بس کی کے نن رضید آزاد اللہ نا صوب بس کی زن کے و صوب بس کے ان کے نشت خلاکن الرحمن هو العاصم اولوی رحمت کے ذات چلال رب العزت دے هو العاصم اندوا بس کے ان کے دیں نا صلو معنی فضید کی جوڑی ہے نشتي به دې <تسجد> دېدون کې نمدې راځا نامه را پرچا رانوش نشتي به کې دلا راځا نامې رسو مگر ها په توون <تسجد> کې دات الله <سؤال> رب عزت له رحم کوم بینهما الموجود او واقعې شو کومې ذی کیټې پکانه ملل مغرطین پس شو دې دغه سیدونونه وکړه شو یا ارذ بلعی ما حکی اذن کې راکاګا وګتاں تین کوبستا ویا سما او اس مان بند کوب وغیز الماء او قمش کوب وتذل امر او قیصلو کړه کار وتثبت عل الجودی او ادری لکه چې دوی تو جودی غرباندی یقیلا او اواد و اولی شودن هلاکت دی للقوم الظالمین دپاراد قوم ظالمانو دې دې کې دا کیشتهي علماوي کله چې روانې دلا په 22 مزت من رجب درجه لطر د تیری شوي دا کیشتهي وجرته مستفینه تا دا کیشتهي انده سفر روانه وا د دې کیشتهي روانه وا 6 تو اښورین په 100 ورځې د دې کیشتهي انده سفر روانه وا او په کومه ځاګه او بو او د یو څه بل کې تم ازاګو په دې باندې وو دیان دا کشتی چراوط یو معاشوران انده محرم قلصم و رز بانجده دا کشتی ادریدالا دی وچنه محرم پا فزایلی کمحا حدیث دی چراوط یو قزیلت دا و پاکی جلی رب العزد دیر نیمتونه پوری نو علیه سلاح و سلام نجات خلاسی جلی کشتی پامنه ادریدالا دا محرم رز لید بسران دا حلاکت موسیلی سلام نجات رز حاغلی لسن دا محرم رز و جلی رب العزد بارت نجات ورخیو. د فرون او فروني غ مدل د دا په جودی غبانې و لیکل حالاقاتت دی د پار د قوم د ظالمانو یا ل روالې دی د الله د رحمتناان د قوم د ظالمانو ونا دا نو خون رب هو اووازو که نووهلی انلاول السلام رببه خپلته په قاله پهلی رببيره رب به زماې نهني من هي جيې نوي زما من هي د آل زمانوو وإنّا وعدك الحق ويكناً وعدك سأل اشتاعتاً اشتاعتاً خدا وعدك تويواج يلاح سعى أهل بنه لكم وزوين دام خدا ما ده أهلناه وأنت أحكم الحاكمين أو يلاح تبع غرفة صلاة حيث لك ونكنين قاله فرمين الله رب العزة يا نوح وينو عليه السلام إنه ليس من أهلك يكناً نديدا من أهلك ده زکا اینو اعمل غیر صالح، یکینا اعمل داد غیر صالح، نده نیک مانا بد اعمل دی. یا اخو اینو من احلک دا سوالتا مناسب نده، یا دا زیزتاد احل نده زکا دا بد اعمل دی. زکا احل پیغمبر سوک دی، او شایروی، آل النبی ام ادباعو من لدهی من العجم والسودان والعربی، آل النبی اتباعو ملتیهی آل دنبی حاصوبی جسوب دنبی تعبیداروی بی من وال والسودانی والعربی کہا غد عجم او کل سودان نبی او کہا غد عرب نبی اچھ رکی غمبر تعبیدار دی دا دار رکی غمبر آل دی لو کان آلو آل قرابتیهی فلیسلل مسلی علی طواغی ابلہبن لو كان على اهل والي دا دا خفال على قرابتيه چهره آل پیغمبر او دې والدې پیغمبر ز خپل ولې د وجنیوي فال یسون منسل علی الطاغی ابي لهب بیا کوصب د نوب له حبان له غروب دې که د نبی علی السلام خپل او خپل ولې د وجنا په امر د رښتینی چورده دې او که د تعبیر دې لاَ تَسْتَغْفِرُ لِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّكَ بِهِ عِلْمٌ حَاشِيَنِ تَأْتِي بِالدَّيْنِ تَكُونَ يَا دَلِيلُ إِنِّي أَعُوذُكَ بِكَنَّ ذَنِيَّتْ كُونَ تاتا أَنْتَ كُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللَّهَ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّ شَيْءَ ذَنَا قَوْنَا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ دل یو ښه کوربه ورنکه تري سمات حيار دي ما ول الله ندي سوال کوي ويل او الله ته معلومه ده چې لا قبر استمر کور دي امام غزالي رحم الله عليه السلام ويل ده ارا په زمان اني اوذو بکا یکنند پناه غواړم تاسانا ان اس الکا داس سوال کوم تاسانا مالیز لی به علم هر چني ما ته په اړه کې علم دلیل کوه اَکریم اَسیون کې د ماتا یا فردوان کې په ماوراحمونو کې تما شیمزه تا وایانونه یا رېښو یانو او صلوات وسلام مینا انور السلام دې شافو سلام طرف زمونه و برکاتنا لیکو خیرنا برکتونه دې په دې دې پتا والا اوممن و پا اومتنو پا خپل قوم مم ما تا جتا سره دې او ومن نور قوم نه نور خلصت ملت یوګون زرده فیده برکومون دی تین دی دنیا لگا گوندی که ایمان الاغنر و حسومه یا مقصه هم بیعفو رسی گیدی تا من نا طرف زمون نا عذابون علیم عذاب دردناک ذارک من انباء الغیبی دار خبرون دخیبون دی نوحیحا ایلیکا نفیدر من غیب دی نبی علی السلام من کومون دی تاتا ما کونتا تالمها نبي توہا اے نبی علیہ السلام ولا قوم مکانقم سامن قبل اضا مقت لدينا ہمں توہا کا خبر کو ہمدر کر تو سویر فستر کا ان ال ات والل متصیم لیکن بہتر انجام کا مستیاں نبی یہ آخر بہتر انجام و الى عاد نقرم جدا دسموا کیا باول مثلا اے عباد اللہ وحدہ فدیان واقع دود علیہ السلام يا غريمنا جانوتا يوددي نعود در السلام ويلودري السلام يا قوم يا الله اي الله اي عبادت دي جلائين يود الله وحده الله رغبيت يوغني اي عبارت قولي وبختري طريق لا يونه كنلو ديوجنا تقدير خالدم كي ما معنا تقدير خالدم ني نوحد الله ولا تشركوا به شيئا بالعباده صرف الله رب التوحيد ومني صرف الله عبادتوي ای بارد که اللہ صلو بلسوک مشریک ہوئی. نی ای تاسو اللہ مفترون مگر جزانا درو جوڑون کی. ای زمان قومن نغوارم ساسو ناپری بانی ساجر سمزدوری. نگر مزدوری زمان اللہ علی اللہ دی. مگر پاقزات بانی فکرنی که ما لرے پیدا کرے بین. ساسو نسائی وزن نغوارم شیخ القرآن دعیم اغلا. یو زن مدران که زیدی پورا. او م د ت لا لا کې ته تللی وو د چاته ترو په خلل ورته چې پیس ورکل شخلقرآ مله ور لا شي پیس وي تا ت که دا واخلي شخلقرآ مله ورته ووي وي په قې پیس اخلم خو لغم دی عملو نو قې تاته در کوم نو زما خدم رامن کو دی چې دا خل کوم او ما د او کرا کووي نو سم جودرې لکه په بیا د لنډه کوبانه بیا چې د تاسو نوماخلي مو عمل <سؤال> په تاسو باندې فرستلی. حاوی ورته نور موليان فاطلي، نوور موليان عمل وزاتني <أتصف> حاوی په تاسو خپل عمل فرستې او خپل عمل تاسو ته نشي فرستلی. د راجن تاسو تصویر او تاسو ماته پیټراجن تاسو میتکین پیو نوماخذان تاسو پینو خوښم. الله وماته پدې سره کې تاسو نو په یې وروازه. دا د بیان سره نام تیراته کله حاوی کومو ته بیان کی ورته خبره کی. تاثنا <سؤال> خذ بیان سو مزدوری نغوارو مدیاجر و زمان مگر إلا علا اللذی <سؤال> مگر بحاغذات قطورنی چو پیدا کرے مالران افلا تاثلون تاثلون تاثل نکار ناقلی ایتا سوچنکوئی ویا قوم استاغفرو ربکوم ای زمان قوم تلق دبقنو قی ربکوم دلب استاثنا سم الیه بیارا گرزی بیاللہ تا ایم بیام نیک عمل کوئی یورسلی سماعا علیکم مدرارا روگو ورئی فتا صبان باران مدرارا شیبو شیبو اللہ رب رضا زخیر وزر رحمت باران دیوشو باران تیسل نکیجی لی انسانان زعمل دا وجنا نکیجی لی انسانان اپنا هون زیادی دی وجنا یورسلی سماعا علیکم مدرارا ومر رضی اللہ وصالانم یوزل ناس تو یوتن وطراغی وی باران نکیجی ساری حرس حلاک شن ومر رضی اللہ وطمور تفرمیجی استغفار ویئی بل څنګه راغې وی به دې عمر رضی الله تعالی وتقدیم یې اقار وای بل څنګه راغې وی غریبه ما عمر رضی الله تعالی وتقدیم یې اقار وای یته ورته ناس وو وی هر کاله پات تاسو خلکو یې اقار خې عمر رضی الله تعالی وتقدیم تا سرینو نه دی ویلې سرینو لزم نبرایت نو علیه الصلاۃ والسلام کوم ته چې زموږ قام ایسته ضرورت پکوم د قونو بخنو وړګین نو کنه غفاره د الله وکوم کېږي یو تر سما علیکم میدراره الله و تاسو باندې په شیبو باران وکي هغه کې نو دې متونه ذکر دي خاصن انسان چې کله ګناه زیات کید انسان د عمل د وجنه باران نكی دي د استغفار د طاره سو تیری د باران د طاره سو تیری خدا حدیثه معلومه کېږي یو تر طریقہ چې کوم ځای ته معلومه کېږي سره استغفار او بښنه جاتو وړي نبی اکرم قدام ممدود ولادیږي په دې کې ولا دعا وکړي چې نبی عليه الصلاة والسلام یو د خطبه کوله سره راځي له الله پیغمبر سره هر څه علاقه دارانه معنی کیږي نبی عليه الصلاة والسلام دعا وکړه صحابه دی نبی السلام د دعا د اثرو چې د تخشنه اسمان حفظ مر چې څنګه نبی السلام یا دعا کوله یا اسمان باندې وېږه راوړې شي او باران شروع شي یا واخت کوړي مسلسل باران بلاغه جميع موزو نبي عليه السلام بیا بازل مخصاليه بل فاسد ده الله تعالی نمبر 12 چې تاریخ په دې خرابیدل او کوونه خرابیدل شروع شو نبي عليه السلام بیا دعا وکړه ته به دعا وکړه باران یاو باران وریږي یا څه کیږي مسمع شو درې مرتبہ اجازه موزه د صدا د عیب فرهم چې خلک شاره او دالی ټول دې الله رب العزت نو سوال کوي ساری وغيرها د دي کورونو کې به اړېق دي باران څنګه مې کوماندی اغمدان سره واسي زران چې الله رب عزت دې باندې رحم او الله رب عزت تاجيزي په ټول 파جدي باندې شي الله رب عزت باران کوي حديث ګرازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي لو لغهای ولم يمطر فجر السارم نبی الله په دی خلق باران نه وېکړی لا غاضیرید مطلب دا دی دا ساروی الله رب عزت دې پریوان رحم کړم کې دې لوجه سناسه باران کوي واللح از انسانان و گناهون دمر زیادی دمر زیادی چه اثر باران لائفنی دی. واللح رب نزد که دیبان درامو کی. اجنی دی کسی دیو زید که دکر کوری سلیمان علیه السلام وطن استسقام آنزده پاران که ویکتی یومیگی چه دی اخفی اسمان توچی تکری دی واللح تسوال که اللہ که نا فرمانی که نزا بندگان نا فرمانی که مو کنو دکتری. تا بندگان دا وجه نا تکو اون باندی و سلیمان علیہ السلام اللہ رب و در کابر و اورولی سلیمان علیہ السلام را واپس سی و راضی اول باران دعاء کرے او اللہ رب باران کی را واپس اللہ رب عزت دے دارانوں کو انسانار گناہون دم باران نہیں مناسب وقت کے باران نبی علیہ السلام فرمائے کہ انسانان زکات دے اور کی سرکشی زیادتی کی اللہ رب عزت دے سٹے انسانانوں ضرورت دی ہا باران نہیں او سکنچه انسانان ورسه ضرورت میوی مبیس فایدی او زمرا باران وزیدی چه دی خلق طبان افتان کنویدی یور سری سماء علیتوم مدرارن او بواری تا سبان باران مدرارن پشیبو شیبو ویزید کن قوطن الا قوطن زیاسکی طاقت تاسو سر طاقتان کم طاقت در کریدی سر نور بمدر تدر کی ولا تتولو مجرمین و موڑی مجرمان ویزی ایبو در سلام ما یتنا ویبجینتین بي تار دلک دین دیکری مون ته قواله دیری نیو پی خودن کی مونږه عالی هوز مونږان قول کاد وجه ویناستانه او نی مونږه لرا دسته خبره تذیک کوونکی نو مو ان کوی نو وی مونږه الا تراکان مگر دا چې تکرو د کتابو دعاء له ایتنا بازه الها مونږه فسوین په دې سره دسوین په دې سره یاخه کتاب لري ونيکي داګر وړ د کتابا یې لیو وني بدکي دا کنه څوام د څنګه تلوي له کرام خلق ته گی چتوي ځاني کنه خلق دا الها ني دي دينه سم غواري دا قبل او په سمکو ګني ټکر وړ د اجنبي پېڅ ورای دي ولي دا قبرات مشکل نه روان ده وګورې ته نن ته وير زمونږ علي او خپل قبره مکوان ټکر وړت درکي ذین تفصیل کوي چې هیڅ الا فراق الا ترا به د ویل کې کا عقل مې خراب شي زین مې خراب شي یا صلی و نیشو عقل ب خراب شوې دي موږ کو تل خبرې کوي وی وحید السلام اني وحید الله یكین انځه ګواھ کوم الله لرا او تاسو ګواھ او څه یي کېږي د بیزارین دا نه چې تاسو شرک کوی دا نه تاسو کوئی دا مکان ولین درته تقریر کې کوم خدا وزیا اگر حود علی السلام تی یرونی ورکوی دی چه تکره بزنگ آلی حدر کی. او بیان حود علی السلام لگیا دی ورسوید صادر شرکن بیزاری ملگ رکی گی ممنع. من دونی سواد اللہ نا فکیدونی جمیعن تدبیروکی زماغون تم مراتون زیرون بیا ماتا محلت مراکووئی. انی توکلتو عالاللہ ربی جی کننمازان سفارلی پا اللہ بامی چرف زماغ ما من دا فتی مشتدهی سو زندسر ا الله هو اخذ بن اعضائها مگر داونه ولې شي ناز دیتها اصل کې داول د سر کې جراکن ويستي د ټناسيو مليتي او چې دینه دتاسو سایه کلکونی وه هغه ځان دې شي خزولي مې بنال دې ته کناي ده پدېږي چې الله رب انسان نه انکه زاروي هر یو څه چې الله له قدرت مبارکې دا څه دی الله رب لځ په اړوند څه معنی غلا بداله که څنګه بیان دي ان رب به شکرب زما على الصراط المستقيم قالا رني غ باندې دي ان رب على الصراط المستقيم معنی جوهر القران کړي ان رب اي دين رب دي زما ورثي کوم دین ده پني غلار باندې برابر دین دي يا ذورمان ان رب يال حق لا يدل عنه زماره پار زماره څه هغه حق باندې د دین او دین کینې دی تریم کولای دي ان رب یا قومو بالصراط المستقیم زماره چې کومې فیصلې کوي هغه د می غلاره فیصلې کوي صحیح صحیح فیصلې کوي غلط فیصلې کوي کلورم معنا سپیری مدارک امام نصیر رحمت الله علیه کوي ان رب یا لا الصراط المستقیم ان رب يدل على جَمَاعَةُ قَوْمِهِ كَانَ دَنِي غِلارِ قَوْمِهِ كَيْس دِيلا قَلْكُتَ قِي غَلَتَ لَال جَا كَنَتِي فَهِينَ تَوَلَّوْا فَلْكِ جَاءَتْ دُعَاوُهُمْ دِقَد أَبْلَغُوا طُغْم فَسَاعِتِ رَأَوْا مِنْ رَسُولِ تَأْتُهُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ هَلْ هَذَا الْحَقُّ جِذَا طَاغِرَ عَلَيْكُم يَا شِيَم وَيَسْتَخْلِي قُرَبِي ثُمَّ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْ بَاتَ او تاسو درنشی رسول اللہ در بر بیشکر اللما فارو کس بانده نگاہ بانده حفاظتناک بین حرکل اجراغ امرنا او کم دمگا ینی دعذاب رجات ورکم انغود علی السلام و هاو تسانو تشمو منانو ماهود دسرا برحمت مننا فمعروبانی طرف اقفلنا او از مجات ورکم انغود تا من عذاب غلیظ په دلته عاد د ادیانو ج ب انکار طرب بهم ان کار اټړو پایسو په درای درب خپلوه او سر روسلو وونافرماني کړی واسه پې دلته وسلو جمع ذکر کېږي حال دا چې و تخصرف یوپې غمر راغلی هو دام نورو جمع ولکر کېږي ه الجه دا ده چې د یوپې غممر نه ان کارکل اکت یادتونه ان کار تهولکیي وجلاد الرسول انبيي السلام خبري يابا خبري يوسنگوا নাওসুতে اندিয়া 23 নম্বর এসডি কে লি আল্লাহ جسم الرسول انبيي السلام লি গলি আমর সাল্লাম ইন ক্বাবলিকাম রাসূলিন ইল্লা নুহি ইলাইহি انه لا اله الا انا عبادুন السلام দাওত لا اله الا الله জে দি দাওত ও আল্লাহ তোই দাওত দিও পি নম্বর খবর নে মানেল دیو جنا رسول او جمد دي کړی او تا ویداريو په دې امره کلی جګډار نانی د هاريو کار سرکښو دینات ګر سرکښو ناتګر پر سر روان شې او اتبعه په دې دنیا لعنتن او ورته چې دې په دنیا کې لعنت او سره قیامت باندې بهم هم دې پلان کی خبردار ان آزن کو پر ربهم یقین ناجنو تو پر ربهم گو پړې کړه زه را بخولم ینده خپل را بده بینه علاق وړ دار بودن حلاکت دی بودن ګومان دي بودن په ضباب کړې کرمۍ کرمونشی نو بیا وو طمانه لريوالې ترام بعد یې وو دو ترام نو له ریوالې دی ان الله رحمت کا ده پاداجانو او کچې ریباب د سمایت مونشی بعد یې باوجود نو بیا په مان د حلاکت باندې یا خو علاه غوذن او جار بابون ناراضی تر مو یو څو مون هم او سمای یو څو مون هم راضی مخبر در علاه خبر در غوذن هلاکت دی لیا دین د پاره د اذیانو او به وو چې پونده اون دل <سؤال> درد رم دی یا لریواله دې د الله د رحمت نه د پاره د اذیانو چې پونده وو دې درد رم دی ویلا سمو ذاقام صالحا في نهاية الواقعات رسول الله عليه الصلاة والسلام تولى مصالباني على عبادة لله وحدا لأي قلو منك مجانو تاقا ومرور ده دي رورم راه تفصير ما جنزي كركو وطن ونسبی روريو وحكي كرو رينو ولاكو وطن ونسبي يو لأي قلو منك روري نسبي رور ده دي يا قا ومين يو دينا صالح علی السلام ويلو صالح علی السلام يا قون عبدالله ای جماعۃ مبارک کید اللہ تعالی نشہتا او تو برابر بغیر د اللہنا هو انشاکم مین الارض دی اللہ پیدا کیتو تو مین الارض د میکنه هو انشاکم مین الارض دی اللہ تو پیدا کیتو تو مین الارض زین کی سوال دار دی انسان خود ز میکنه نه دی پیدا دی خدا نوسفوس پیدا کی او کو سره فاجمالی تراث والسلام الله رب العز د خاور پیدا کی نور انسانان خلا نکفی نا پیدا کیه گی؟ نیو جوابت دی ولما دا کهی؟ هوانشا عباکم جلعا پیدا کری پلار ساسو من الارضی دزمکنان یعنی افتداعو الخلق تا اشاره دان سلال رب ریزد اول نمبر پیدایش حالا دزمکنه کری دی دوی ما بازو لموزی کر کری هوانشا کم من الارضی ساسوی پیدا کری دزمکنان او سم انسان دا دزمکنه پیدا دی دکه انسان کله نو څېنه پیدا دی وګ انسان پورو سوچ د اصل لازم کې دی دکه نطفه د دې معنی له جوړیږي وینه د د دې معنی جوړیږي نطفه د هرې او څېڅ انسان کې پیدایشي د انسان د ابدن وینه د هرې دې د قرانکونو جوړیږي هغه د ځمکنه پیدایشي وګ انسان کله پورو سوچ او اصل تیزان او رسولونو د یو په شی جوه کې انسان د ځمکنه د یو وین ان حن چې ا کوم نن اعظم د ځمکه نه پیدا کوي خوراکونه هرڅو ورځې نه کې پیدا کیږي وسع امرکم فیها او امرې د هرکړه تاسو پدې کې وسع امرکم فیها نن قداره مکل علی کری استناکم فیها تاسو استوب نګر کړی د دی الله تعالی استغفروا طلب د غفره او کید الله رب العزت نه یعنی مخنوب مناونو په بار کې سنتوب الیه یار وګرځیدې الله رب العزت یعنی اینده یې او کې تفصیل ماجیدې اشاره کړې اوی استغفار مخنی حالت په اشاره اوی سنتوب الیه راتین کهمه اشاره مخنی بناونو نه توبو ورته اینده دا پارتا دې شي ان راد بي بشكر ربنا قريب نذير مجيب قبل ان كهن قريب النذير ثم نذير وانا اقرب اليه من حبل الوريد كريشنا जी बारे कराले सुरतقاف کي انسان نه شاء رنگ نمورتنذيو اعتبار علم او قدرت او کوجه او مجيب قبل ان كه يوم دي راجو الفاظ يذ کراوڑ دنيا کي کل انسان تر خلق पहलवान وغيره وي واغت النذيري د دې ویره کارا سری مز دې ونه زمایم داسه کړې یو عالیه مټه یې لري چې مليریو کې دې درته لری څنګه د ترکول ذکر او زګارون در ترکولې دیم کرے انسان ترا خلک دې وی خل خلق قلوانی پریگا ونه هرتی وی حسین دادو خیګا ور سره نه پیو و قرآنی شریف زکه د الفاظ ذکر کړو قریب دې او مجیب قبلون کې هم دې قالو دې یا صالحو اے صالح تا ده کن تا تینا مر جوان، تا شیط راوی تا کمو که مر امید قبل هازا مخیده دینه زمون خوستانه دیر امیدنو که کنن نر جوان تا کون سیدن پینا، مو خدا امیدو جتو زمون تا دارو مشر بجوش شی، به مطلب مزاری زکر کری، کنن نر جوان توافقنا فک دینی، زمون خدا سم واجتو من ترا کدین که موافقی، وچی ترا لینو تا خوزمونگا خرافوکا. اتنها نا عیمانکیتو مونگلرا انا عبودا ما یا عبودو آباؤنا. تا چه اعبادتو کمونگا دا ها غصو دا ها غصو دا ها چه اعبادت با کولو فلا رانو زمونگا. او یکینا نو خامقا خشکیو. مماتدو اونا الیه موریب. تا ها غصونا چه را واری مونگلرا دیتا موریب خشکتو بونتیو. شت او مریب بازو لماوی او معناده او خبر داده دا شت او مریب شت مریب نخکت درده که وی هغه او شت او لا لازیتی که مدل اغیمه اوی ویل سواله علیه السلام از اما قومه ارائیتم خبر را ان کنتو پا کریم ده علا بجنت من ربی وعزیه دویل بان ده طرف در رب اخفلنا و آتانی را فیشوه ماسا منو طرف در اللہنا رحمتا مهربانی رحمه سن مراد زاوې ذکر کړې ما ته نبوت راکې شوې دالوې مېهرګانی ده او تصویر معلومه تصویر په ترکیب رحمت نه مراد نبوت او حکمت ځان دی دغه ځان د الله را کوې مېهرګانی ده چې حکمت او نبوت ورپېښه ته مېن سرونی پسوږه جناب یې دلته کې بچو کې معلرم من الله راز عبد الله نه ان اسیدو ځنه فرمان حکم د الله رب نا فرمائینا مراد مداری زیکر کل این اوصیدو فی تبلیغی رسالتي و من اوکمان عبادت الالفان دلاله ده دو کارون ده پارا لگرم که رسالت احکام تا سرسون او دویم تاو ده بوتانو د غیر الله ده عبادتنا من اکم که زید اکار اون اکم ده ده خود الله رب نزد نا فرمانی ده ما تب الله عذاب را کې نا فرمانی موقع نصوب و ما الله ده عذاب نبس کی و بسزیات <سؤال> دا سو ما لره غیرره تفیر بغیر تاوان ت زما تو حاض نه خطول الله یر کوم دا اوقا الله را برزت د تا لره نقط الله رومان دي ترپوله اضافه ل تشري اضاف چې الله را پرزت ته د وخې شوي دی دا ډیر شرافت اوله عزت دپاره ور نهډولي وي اللهره برزت پیدا کي دي لکه څنګه ديت الله د الله کو کورون مې ختولي د الله را برزت دي وبیت الله شریف ته زیات عزت د وجنې لري نسبته الله کې د اصل ته د او ختم نسبته اضافه د تشریف کې او ای جما قوم داو خد الله تاسو لر آیتونه و نخذا فزروا فبرق دې لراتا کل فی ارض الله اخراکی فزمکل الله کې ولا تمسوها بسوهم مت کوي دې لرا په تقلید اڅوب رتي کیدا ساده بن قريب آزاد مزدي آزاد مزدي دا مانه چې زربدا تملوشي تا قروها فز يکني کيدي او خلرا شلکان نو کې رتي شي وي د سورې قمر کې راځي قطاعات او اخر هاغه کې صيغه مقتد او فدې کې صيغه جمع راوري تا قروها ديو خلکان ودا دا اداکار کو یو کړه خدار یا خددار به مثال او اصل دانو خلق کلی باندې رضا او خوشاله وته زکه په اقروه وسیغه دې ذکر کی زکه قیله د الفایل وساګت نسویان یو کار ته اونکی په یو کار باندې چپات کی د انکه دادونه برابر دي مقا کار یو کسو دانور په ورتر رضا او دې کې رسول ذکر وکړو په اقروه په سره کذیدی او خلانو دا سپیر قرته ویل نو دې ذکر کړئ دې دی وجهه ذکر کړو رزا الباقین لا تول بی اور قرار رضا ہوں فقال قتيل وانت سوالي السلام تمتعوا في داركم فذاغلی فکور ثلاثت کولن ثلاثکی ثلاثه ایام ذری ورزی ذلك وا زندہ وا دا غیر مجذ جند روزنه علماء فاقره یوم الاربعان في تذیل کی نجزیہ قرطبی ذکر کردی دیر چار دن بھی روز باندھی دشلا کلہ برزت دی تہ مہلت ورتہ مہلت ورتا یوم الخميس مرکو یوم الجمعہ ورتہ ورکو یوم السبت ورتہ ہم ورتہ چار دن بھی روز دی دا کارو کو سوالے سلامات دیری روز تاسین زیارت دی الله عذاب برائی شی دا یوم الخميس زیارت رذ یوم الجمعہ دیمی ورز یوم السبت تاسین ورز داجے روز دی تہ دی اللہ رب عزت دیہ مہلت ورتہ گاجی دی بیاو مز کو الله دے ابریز پریبان جزا دي براو سی یوم الاحد دی توار قرز بان اللہ دے بریذ عذاب ور کی پیدا اخلے کو گنو تاں کے دیر روزیدہ وعدہ جن نہ کروں جن سی ہار کلا شرا دے امر نہ ہو کم انہو نجات خلاسی اور تم سوالیہ علیہ السلام حقیقتان تا کہ ایمان راوڑ دے سن بے رحمت مینا تم ربانی طرف کھننا و من خذ یوم اذن او بيش... دا رځه دی یو ورځینه مرت اعزاز ورک بیشک بیشه قرار واستاو القوی دا مضبوط او زړه غالب د دي واخذ الذين ظلمت طيحتو او ان ولائکه ناراض ځانمانو اطيحتو چغي پس خو ګل دی دل دي په کورونو خپل کی یا سیمین پر مخې ترا دا چې دا ځا په ذکر راه دي نه مخکې الله رب الجنید او در اسلام قوم ته دعوا ول آزاد ورکړي اوا ته له را پرد تراوستا او د دېاب دونیه نی منی نه کومه څو جته ولا ماته مکه په سواله رسول اسلام کوم چې دنیا په اعتبار ډیر هونرمن خلکو فارین قران شریف دې په بارک ذکر کړی وکانی للحینه منل دیواله کوم تنفارین ډیر په کاریګری او صالح عرب آبادین کولې نو دې هونرمن خلکو دې سوچ کوو چې لمن د اجازه مخصنا باندې کې الله را برځه دا وی کوم ته یو ودري سنان کوم ته اجازه ورکړه د هوا والے دا سه абаجيني شروع کی چې هوا په کې نه شي رانه وته دې را باندې یو کې چې هوا په کې نه پېنه نه شي رانه وته کې د هوا بیا غوور نه پاتې شي وي چې کله دا سه абаجینو کې دې خدا خیر وسلام ربو دا هوا عذاب تل کی تور کیږي الله رب زد پر فرشتر اولی گرا جبری علی اسلام کیا وچی غیتو وارا دا چول وزون او چودل دا عقید واجنا فزنکا باندی وزلزل را پیدا شو دا جبری علی اسلام دا عواز دا واجنا دی واجنا کل چلی عذاب دا زلزلی ذکر کیهی رجفا کل زدی پا بارشی ذکر کیهی اکا مخی صورت عراض کی ذکرشن کل سرحل ذکر کیهی علماء واج دا زکر کی اکل دا زلزلی عذاب همو او ورطراد چیز عذاب ذګې چې جبرئیل <سؤال> علیه السلام <سؤال> څنګه اوهاله نو تاریخ سره راغ زلزلہ راغلہ او الله رب عزت دی حالات <سؤال> او ځونه ورلوچل نو ګرځېدل دوی په کورنکل کې ځات مين په وخت راته کالنګ یې غنوپیه یلته قانون مازز دی شول دي ګوي کني دوی په دې لی پیداینه د هغه څخه دی کې خبرداري کړي سمديانو کفر او ربهم کفر کړو انکار کړو درو وختلنه حلاكه وذرودن هلاكت دي رتمو دپاراد دي تموجانو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرا ديو متعلق الصوره تي بكل شيء والله اباري استاذ باندې khoa صرف الله رب العزت غير دان الله دي طبيبان ذو واقعات اول واقعات ابراهيم عليه السلام في परीची उम्मीद पी जन दिली ولقد جاءت رسلنا او تعकी ورسلنا परीची जमुगा فریشتي څومره وینځاګرامه په لالې کوله یاستو نه فرشتي ورتراغلي وي دیم کولولانو دا, فرشتی درین دا ابن دی دای یو لور فرشتي او د خيصالکانو په شکل کراغلي وي دیم کول د بلې نبیع ابوالطرید الله تعالی په ورته وی دا دی چې دا دری فرشتي او بلې نبیع اجازه پرني دغری رسول الله وكيل عليه السلام او استرافي عليه السلام دا دری فرشتي ورتراغلي وي بیل بو خرا په زیری باندې قالو وندی سلام علی وسلم سلام اینم سلام اینم سلام و یو السلام سلام سلام سلام علیکم جواب ورکو تمال ویتاکو نو ترکلی انجا به جن دا چر اصلو کہ پس و رتشو وی باندین نورو د ملمنو دیر آداب این دی واقعہ نے ذکر د مل مسجد ادب و سلام و غرا و سلام جواب ورکو زمين دغه د فارزر قرارداد تیاروله زمينمو دنه تاسو نه کول چې تاسو د خو او قاهري دی او کنه من مقو قامقاو جني فرهمه ودا تاغ د فار ابراهيم عليه السلام د تپوستنه کی او ځد ته له دې د فار قرارداد تیار کړی دی زمين دا چې مننه تاسو مته ولا قرارداد مباركي او هغه د فار قرارداد اورلل بل عدد ده دي چې مننه قرارداد ونزي داناتی مجري خوراک پر ترنيز ديکي بلکي خوراک دي نعمت وي نيزي کدي انسان قدر را دی دی دی دا قدر دي خوراک پر انسان مدا تاوجه لګرا دي خو چواد بلکي حدات چاري چې کله خوراک وي ته کی په نعمت نيزي دي یو خداد دي چې ټولو د مشکله وي هرچته د خوراک رسول نو هغه ته چې خسرم ده څه خوراک دي ټولو حق ترنيز شي خو یو کس وي وي ماغه ما قضه کوي ته خوراک دې اما خپل تکلف انځر د ستره وخت او طاقت دی خپل وخت او طاقت مناسب کړي ملمت اخراج کې خلک دا خپل وخت زیات ومنه چې سلمان فارسی رضی الله و تن تكلف روایت دی نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تکلف الزوی موغه نبی اړین سلام د دینه منګری او چې موغه ملمه طاره تکلف کوو تکلفنه مرادونه د چې انسان د خپل وخت او طاقت زیاتې ګل او شریعت د دینه سمرا ساقل وطاقت ده نو بو خلبم نکی و ساقل خشت ده نو سمرا وز برابر ملمال اخواراق ورکه و ساقل نشته سمرا سا وز ده و بو وز شربت وز ده و چه وز ده چې ده چه وز ده نو آغا قدبان ده او کان دانه چه قرض و غره و لرا واخلی بلا رز ده او خبیمانه دیو ملمخونی دیر بدخط ترازی نو ملماء دخل وط مناسب چه ده ملمال اخواراق بطهاری او څومره چې وځي په خارغ با تیاری اکبر احیم علی السلام فضیله کیسه ولوريد کړې دي امام کوټه وی ذکر کوي د ابراهیم علی السلام عام عادتوم داو دون اوله ملمتیا ته اونکي په مقدس مکه باندې ابراهیم علی السلام او ټوله زیاته ملمتیا ته اونکي په مقدس مکه ابراهیم علی السلام باندې ګرځي پوری ابراهیم علی السلام په باندې کیدې ته الله اوري د جوڅي ولې راغداول وما تاكلت وما تغذيت الا مع الضيف ما دې سیم خراپ نه وكړنه لغمه نه مخم الا مع الضيف مجل منصر اברהيم عليه السلام ذکر خراپ کولو او به کته ځان سره سره وګری او څنګه وکټ او هغه ځان سره کېنولو او هغه باندې خراپ وکړې دې پوری امام کوت دی دې ذکر کې لري دې ی ورځ او تبسوک میلاونی شو یوتن دا قران سکیناست د ابراهیم علیه السلام آزاد دا او چې کلب ورته څو قران ته ورته قرانکودل و تر خبره تر مم کولی ابراهیم علیه السلام ورته بسم الله او قران شروع توافي د کافرین بسم الله نه ویني ابراهیم علیه السلام ورته خذفات وېما روان شو الله رب عزت ورته وکه ابراهیم دومره مرمازه دې کې لنیه قرانک ورته کتابر کېناته ساده او صلوات کړينې کریمونه تا قرانک نه پاس ابراہیم علیہ السلام سفر پر روان ہوئے۔ بے راہوا تھے۔ دراوافت ایک نہاوزی مختی کے پاس انہوں نے گزارا جو بے راہوا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمی مختی کے پاس تو اطا کریم نے لیا۔ اس وقت اللہ رب عزتوں کہوں کہ واغمہ نے دعووں کا جت میرا واپس کی۔ عام متاثر کہ سب عمر مہربان رہتے ہیں ایمان اور لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام عادت تھا او چاہوں اندق سے تربی پوری کوم دام گرگین دا رغو دی بزند ابراہیم علیہ السلام تاویزر کړه مې دې کېم جمرې من مته عادتو چې جہالت توقع کئ سره لدې کافر او مشرکو څوک به تلخري پراکل حالې په وی کوي ورکولې ویری وی ورکول وبو مي ورکول دچا په څو څېل خپل مناسب قرغه ورکول دې پور ولا مولې کې دا جہالت تاریخ دې پور واقعات راغلي وي او سره دا غلام بو نو ولائم هغه دې هغه ته ویل چې څو سپیڅلې پاتګه اور بله وا مسافر پلاړه باندې دي مسوګې له خلاصې چې اور بلین او هغه اور ویني دی خبرای شي او قراقونه به ساتل جواب پاغمن دی او کې چا لپاره یې مې چې کار کا چا لپاره لثرځي څو بج ما دار وي دی یوش په تد خپل د خپلې ازادي زمرا کورې واغې د خلکو خیال ته تلو چې څنګه خپل خپلې خطرې کا او تاسو آزاد دکتا ابراہیم علیہ السلام دی زن تابیدار گنا ابراہیم علیہ السلام دیر ملمدوس کرو حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمی من کان منکم یؤمنو باللہ ویومی الآخر فلیوکرم زیفان من کان منکم یؤمنو باللہ ویومی الآخر سازو کی جسو پا اللہ و پرد آخرتی ما دورن کیوی فلیوکرم زیفو فکارد چرید للمعزتو مل کین ابراهیم علیہ السلام کول ناوړه من مستیاق غریوا فلم ما را ای بهم هر کړي چې ویل خورا کراوړو ابراهیم علیہ الصلات والسلام دې ته خورا کو نزدیک دې خورا کې کولو ان هغه ټین کې عادت دا چې چا بچا سر دې مني وا داهو خورا ګینه کولو نن سره منافقت دی خو یا طرف یو تاریخال شوی په یو دې بدر سره خورا کو کی هم دا تر سره ببله چمتا ګول ځای وشته له پارا انته خلاف وی ان ترتب هر تبکې هغه چې دمره غیرتین خلکو چې وي ټولې ترني دښمن سره بیا خوراک نکوم ابراہیم له انتمام ویری دل لجد ان مرګه پر راغلی بل څ خیال باندې راغلی چې خوراک لکی پراما راه ایریم هر کله چولی دل لسن لا تصل الیه چې نه را تدل دی ته یری خوراک نه بطنه دا قرطوی زکر کری کانو اداراو الزیفا لایاکولو زنو بهی شر را تبی خلقو عادت دا چی کلبه من مولی دو چی لی خوراکنکی زنو بهی شر را دیبا پده بانده شر گمان کول رازه پغلط ایراز اونیت بانده را غلی بین و اوجه تنین و مخیفا او یا ریزی دا دینه پتن ابراهیم ریسلام هم قرطوی زکر کری ابراهيم عليه السلام ورته قرائق نه ولته خدي او زمون تر هغه قراق نه چې تر څو زمون د قراق قیمت ادا کړي ابراهيم عليه السلام او پر مهال الله تعالی خبره نه ده خیره قراق قیمت ادا کیه دا قراق شروع کیږي نو چې شروع کوي الله ته مخې او وي چې قراق تل الحمد الله هوې د قراق قیمت نود افومه د دین اسلام نور پرسطو ته وی واعظونه د خپل مندي خبري وکړه بیا ورته سوي کیمنو پرسطو پراح نکوه تو یری د دین همینهم د دین خېف اپټه قالو لا تخف وی ورته دی لا تخف مېریګا زين ک سوال دا <سؤال> د سې ابراهيم عليه السلام قوت غریده لې او دی ورته وی کیمېریګا نور پرسطو علم الغیب ایمن غیب او فرشتو ترشتي تعقیت ول پټولې جواب اصل ابراهیم علیہ السلام اول کڅوټ جواب ولای جواب کړي چې ییری اثر کې د ظاهره باندې ښکاري نو ذکر کې د السلام کڅوټ ییری ده او د یری اثر په مغ باندې ښکاري چې انسان په بدین باندې ذکر دی او تل تخوف نه لريږي په دې خبر اجازه کوم چې د قرآنی شریف جواب دی هغه د ابراہیم علیہ السلام مخکڅوټ ییری ده یا وتفصلوا اننا منكم مجنون او د سوره هجر 25 ایت کراځي فقنيريده چې کله ویل لکه تاسو ورته ان منکم مجرون مستثنویریده لو کوميرا ځمانه راغلی څه وجرن هغه ورته ويل به وتو الا تخف ميريګه ځکه دا اصول کې دي چې قرآن شریف یوز ابهام قلب ته تصفي دي دلته ابهام دي او تديني سنت هي البال ايات دي قالو وی دي لا تخف ميريګه انا ارسلنا ليكن من ليغري شيو الا قلبلو ته اسلام ومرات قائمة ومرات بيبي د براhimري ثسلام قائمةتون سارا بيبي قائمة ولاړما دا ابراhimسلامثر ونم ل تلوور دوه لا سارا بيبي او ابراهhim اسلام بیا پنی کمم عغ قیمتون ولاړوه په حقت بس سو خندل ببشر نهها بث زیې ور کو ممکن دا پ کېسلام دلته سوال دا را وامراتو قائمتن فزحكت ولا رواه نبي قندل دوه تزری ورکو پیدا کر اسلام اول دا قائمتن څه پارا ولاډوا محمد ابن سترمت الله علی ذکر کې قائمتن یصلی ولا رواه اسلام مندی کول جواب کومره مل مراغلې دی پیجن مینو قراکم نتی دیم قائمتن لخدمت الأزیاف دمن منو خدمت د پارا ولاډوا واه غټن کیستر وغيرها خونہ بربراهي مللا او سلام چې د ممنو خدمتې کوو دی د پااره ولاړه ک چې براه مل <سؤال> السلام ور سرفرار ک م خدم سپار برېږيهغې خدمت و و براه م السلام ولاړه او فضه حقت پهسوي خندل ګ ورتهموننده تاپ سااک اسلام ف حقت دی په باندې خنددل ع خو چې لیوني خندي د سووج نهانو د براه م سلامې دوڅنګر خاني نغااز لماوه چې دا کېفض پدایشت نه نه چي ایمان امام جاهز او کرامو مصطلی حاض اوته هي زراعه جاهز لاغه سړې دي د دې په واره کې شیخ القران رحم الله ذکر کړی جاهز دا مشهور منتقي مودر څومله او جمعات کې مناسب خپل خوراک وینات کوی په دې سمو چې څوک پراله را خوراک غړوي یا به چې په جمعہ تر هغه نه دې روان کرا چې خوراک در باندې وي یو ورځ دیناسته دی. یو ځنانه راغله را دلا څو یو او ګلند زرګر کو دکان کې کی کینو او ځانانه لاړل ته ځاپ ځا زرګر کدي وی ویل څه فار او څنګه د خدای مطلب دې څه خوراک غواړي زرګر دې څه روان جوړي مقصد دا ټولېان بس دې دې شیخ القرآن مولانا په دې ته وی دې ملاسه څه اورېدلې نو ته څه اورېدل او ډیر وخت وي څه دې نه صحیح دې له بریو طرف اورېدل نو دغه یو خیال کړی راغی او ته دې له طرف اورېدلې دا کوم طرف ته جنراتایزینګ دی او دیمان طرف ته شي. د هیر وختو دروازې ته غوري چې څو په سره وډی، دا په خپل دې شي نو په پکې یو دروازې جاله طرف ته ولا د ټک په خپل دې شي. آ کتل د سره سره وډی. فدانه چې ملاودا جاهد به هم کلیثم نو چې څو په فراکه ګوږي چې زرګر له بوت ورته ناشې چې دلینځه خوراکونه ته د دې تل راوستي. هغه دا زنانې ماتیر مړ دې شیطان ته ما تین ما شیطان میزلینې ده نو پیراله راوتو ویرندل راولم شیطان هغه تصویرې ده نو پیراله راوتو ما تو یې شیطان تصویره راویو په هغه لاړل جاهز هر مولا د حاضرته جهاز یې راغله علي کرم رحمت الله علیه وان ما نه کړی ده خدا ما نه بعض لمو هغه وځه نه تهینه ده د دې وجه نه ده زه کرم صلی الله علیه او فرام صلی لام اپماوو منڅ قطې ما چرې مضبوطو لامونونه دا دا مع نه دا اووریدي چرته ضقت پهاره د حو سره راغلی وي ما چرته اوې د فراره ملاې اواکثر اولهماوي مض لما د جا دا جا واپي داسې ضري نه ده چې ی فره او د نوور او اوړېیدي دا مع نه به نهعاد د خو درې په دې نوي چې را سره شته نه یو سرړی او کې او کار دا کوم دلیل نه دي چې ګینه کار نکې خو د دې پته نشته دا څه چې دې ټولې عربي نه کو خبر نوي دې وایي نه حضرت معنا باز نه مونږ ته دي دا اگر کې دی چې موږ دا وې زم دي باور دي چې خبر نوي زم کوله ولا نو ده دي فزاېکت مر اصل دا معنی چې له طرف دې لا خارکې شاید صحیح شي فزاېکت څه بشنا به پات چې دې ولي او خواندل فزاېکت معنا د او خواندل خواندل معنی نه بلکې ایزراولو راته خوشاله شوم موږ ورته زیرولو کې رضا کړی سلام دې او راځو شه जे ما نا وغو می کات پوزی وخندل وی خندل پاغا د کوم دلو ته سلام تعالی د عذاب ذکر کړي دې چې مخې ذکرو کنه اورتل نه لا په ویلو ته چې فرشتو او جنونو دلته له سلام کوم تاذاب ورکړ او په یواندو خندل دلته له سلام کو دې ځګار کې حالت به نجات ملو شو د قومه هلاک شي درېم کوله دې دا زه یو کتاب وکاندل د ملمنوکو د خبرو باندې چې ملمنو مخ کې خو یا راو دروستو تعارف او چې نو که چې سړی یو کس نه ډیر یریږي یې په یاندلې نیو ملنې راشي چیرته په کو پیجن غاره خوشالي وړي را څنګه دپښ کور سره لګي دوی وځنه وکاندل چې مخ نو وروست پیجن ګرو او چلا څلورم ده خو زه یکت وی کاندل د ځی دځوی باندې و بیاب آیات که تقدیم او تاخیر دید. دی صورت زاریات ترتیب ندارت معلومی گی که مخی دی زیر ورکر ندر زیر نروس دو فا صفتت وجه ها وقالت اجوزن اقیم تفیق نمبر آیات کلازی صورت زاریات دی دی آیات که تقدیم او تاخیر ده فا بشر ناها به اطحاب یا فشر رس تیغل ماضی نموند تر زیر ورکر و پیساک علیہ السلام نزکه او خندل او هاق دی, دی ت مخی ورته زیر ورکو نو دا آغین رسو دی تعجب اوکو نفضا ای که تسویق اندر کبشر ناها زیر ورکو ورکو نو دی تا فیسا کری سلام ومی ورائیت حاق یاقوب رسو دی سا کری سلام نا دی یاقوب علیہ السلام خالت وی زی یا وی لتا حی افتوزن دو آیزن جگو مین بچی بن شي وانا عجوزن او زبوره ما و حادا قادی شیق و دا قاوز ماین ابراهیم علیہ داوند ګړه دې ولما بعضه لمایید خد عمر فریدین کې 90 سال او د ابراهيم عليه السلام عمر 100 سال تفسیر قرتوی دا خبره غوړه کړې او تفسیر جوای القرآن کې مولانا غلام الله خان نے ملن 10 غوړه کړې اگر چې نو را خپل تفصیل کری کړې دې عمر کې 99 او د ابراهيم عليه عمر 120 سال خو دا ټول اقوال دې راجموال فریدین کې دوان عمر کری دې او د نه څه سره برابر هو మేరీ ది గుడేయనా లేకినా నినా హాలా లేసి యనాజిబ్ లేకినా దాయిస్ ది జైబయని ఫాదత్ కి కాలవేల్ వతది అతాజే బినా అహతాసో తాజ్ తోయ్ మిన్ అల్లాహి ద హుకమ్ ద లహ రబ్బిల్ ఇజత్నా రహ్మతుల్లాహి వ బరకతు ఆలైకుం రహ్మతుల్లాహి ది వీ దలా తాలా అవ బరకతున ది వీ పతా సలాం ది అహలల్ బైత్ ఏక్ పూర్వాలౌ ఇన్నహు امیدون ته لېښې وې مسجد او دغه زرګي قاوندې رحمت الله و برکات و علیکم دلته ادری الفاظ راوړي اهل البیت را ادری الفاظ رحمت الله و برکاته دا جو الفاظ کې سلام کې علماوي ترې طرف به پورې شي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د دې نه ځي الفاظ و الفدیبان انسان ګونګاریږي او دا جایز دی وذذا عمر رضي الله تعالى عنه بيت ذكرك عمر رضي الله تعالى عنه في يذيك ناس فصلى عليه رجل الله تعالى من السلام واجلو سلمي كي الله تعالى السلام واجلو ورحمه الله وبركاته ونور وقال وريوي فمنع عمر عمر رضي الله تعالى عنه منك هوتوي لا تزيد الفاظ لا تزيد الالفاظ ان الالفاظ الشريعه في ذي شريعه الالفاظ من نور الالفاظ متواتر كم الالفاظ الشريعه الالفاظي وبركاته او په طرف دي پوری وایا دي نور دي کوي ما دا رنگه غليمه عباس رضي الله تعاله څنګه په معاملې شوی وا جواب دوستان سلامات او دي رضا تلفاظ ورته جوړه ذليمه عباس په کوم طرف او برکات دي پوری وایا نور نو یکنان دا اللہ رب رضت حمیدون سیلشو ازادی مجید بزرگی والا صاوندی فلما ذہبا هم ابراہیم روحو هر کلا چلار لاب ابراہیم علیہ السلام میرام و جا تول گوش رو راغیل تزیرین و جا دلونا فی خومی نودباسی کل رومی ترا فبارد خوم دلوتای سلام کی جدال راغیل خوزت تسان خبرو کی کل خبرو کی تیزشی سویتا جگر اخکاری ان ابراہیم آئیکن ابراہیم علیہ السلام لحلين من خامقه صبرناك وواهو ناجزك وونك موني براجر زدونك الله تا وواه ترطوبه كي تكرمان سور لطماني كرشوي يا إبراهيم وإبراهيم عليه السلام هارزان حضان مخوارا ودديناء إنهو قد يا عمرو رب تحتى سراغل اغلقه وكم لازاب دربستان خبر افردبت وإنهو ماتي امي كي اندا اكراه وشدی تازاب ونازاب غير ومرضو كذنب ووابس كذن كي يقينن وزي ولما لما جاءت رسولنا لوتاً، عرق الاشراغ السادسين فرشتهم لوت عليه السلامة، في أبهم غمجن شوكو ديباندي، وزاق بهم زرعاً، أو سنگ ديباندي سينا، وقال هذا يومنا أصيب، أو ميري تداورز السخطان، دا, دا دري الفاظ رأولي لشوي، في أبهم وزاق بهم زرعاً، وقال هذا يومنا أصيب، وج دا کله کې لوتر سلامته را روان شل لوتر سلام في غمر کووي م نه دووس لوتر سلام میمانې دي دداخلی ل راغه او ټ راضي ما سره بلا شي لوتر اسلام کلي یا انسان وي اگر کې دغ د روستوي فار چا د سې خبرو کې د هغه د انزتوججه شرافتتهې زیای شي لوترې سلام خداوي سلام میمانید زه ورو کوم کم کوم چې سنا سره او س و شي وذی ورثار روان صلی الله علیه و سلم ته خو دی او د قیستا والکانو په شکل کراغلی ځیکل روان صلی الله علیه و سلم سوسی دا خو د معنی معنی دی دوی زموږه قوم ندارسه به دامل دي میوزیک او आवाज د قوم مقابله نشم کولی او یذمن سره یې جن په ملما باندې خپتېږي نو صلی الله علیه و سلم هغه روان داسوچ کی ورا کو دا خودم رلي خبر نه دا خو دې قوم او دا او پاکستان هم چې په خونی شکل کراغلی وزیر رحمت الله علی نور دې کوي خوړي اړکان په شکل کراغلی کوي کله چې دې راغله په بلاره باندې لوتله ترې تنامس دې دات دا خبرو کم دالک شرم خدای چې غیره وافق شي خو څه نه دې نږدېږي ته ويشي چې بلاره راغله لوتله تنام او توې زمام قوم خوري خراب قوم دې خراب کلي دې او که زمما خلاف دې جما څوک ملګری نښته نه او ډېر دې عزت خلای په ایمنه د ممله په دې دې نګل چاته ده مطلب اره چې دی و کوی شي دی واپس شي دی واپس نه شول روان دې تلې تنامیا خاموش شي نو فا جوابي ورکوې نشو چې لږ مخ کې چې بیرته تلې بس ډېر خلک جما ده قوم خلک دي موږ له مخال ځتی نه کوربه خلک ځتی او ډېر بډ خلک زیاده قانوني په کې داداو ته شروع شین بیا دې په درین ځل باندې دې واشه نو د السلام او تخیر او اطاعت په څیر دې نشته چې تاسو د دې نصېحې منځ ته ورسیږئ منځ ته اطاعت نه یان ساده او بیا دې ته نشي نو د بل دې چې تاسو ماګریوی دوسې څوکې هغه تر څو تاسو منځ ته تنظیم کوئ دې لري هغه ډېر رخي وي او دې بیا کې ویل وقاله هاذا یوم نصيب کلی طرف دې ما سره زېک واځه قوم هو یو رونهلې راغه دې صفه مې د یو غرونه لې تراغ غلولې شلتا دلته یو غرونه لې دې موجوده کې راغ غلولې شولې شارغ غلول لې یو کوله لمه دا ذکر کیږي چې څنګه سوره مصلی لن ذکر کیږي شهوت راغ غلولې لې کوم شهوت پیدایشي وي او شهوت راغ غلوله او هرت انسان کی شهوت را پیدا مګا دې لمن دې سره ورلوغي کله چې یو بکار سره دې جنا واغره چا او په دې کې شي د بیا راز, راز اوښتو ورمو پر دې خپل دیني ګوري شاو څېره انسان به کومند کړی وي دیم کول یو ورو نه له یوه لماوي مراد شيطان شي شیطان دې راز غلوله شیطان پکې نه نوته او ذکر راز غلوله او کله چې انسان کې شیطان نه وزي ډېر د ګناه کارون دفعه انسان بیا کومنده باندې شي په کوم دې چې راز قانون نه شوتہ یو ورو نه له یوه مزارې کوئی دادات څلوته وی یو تراونه کاندما یو دفعهونه دغه په منډو په جلدی باندې روان وو کې څوک بشریو څوک د افغاني دغه ځل چې نیروس دي په څو دیو دي دا هغه منډو یو تخصیص نه ځکه یې منډه چې هغه غاډی رتې دي دغه دغه څمن دیواری کې دي په 38 باندې نو یو راو نه لې راز نه لې جلتاه قانوني او مرونی سیاسي شامل وي کولای پد د دې مخ کې د روډي سره سلام دراتل نه مخ کې یعدی من منو دراتل نه مخ کې دې د تاسو عام کولم قالويلين تلي السلاميات قومي جما قومه ها اولاي بناتي دلونه جما دي ان اصهر لكم لا فاتي الزواج وبار اين پنيكه تران بلتا ها اولاي بناتي دو قال دو قولي يا خدا بعض رمضان کي دليت عليه السلام دو يا دري لوياني ري او مشران تي کوم نو علي تي دي قامت سنت مشراني زم تاسو له لور کي پنيكه دا څه دې حالینه پرچاو سره کله دې مقصد د پاره پیدا کړی او مخکې کافر ته نکاح جایز و نو کما چې کم کار د خپلې شرانونه پیو دیم کول دا لري کوم اکثر مفسرین ذکر کړي بناثین مراد دلی تر اسلام خلونه نه دي بلکې بناثین مراد دغه قوم ټول دي نه کې او یو مشر هغه کې به ټول په شران هغه دې ټول بچي غړي و ها ولای بناثین مراد د د امت ولاتین مراد او دا قول د خدای رحمت او د ابن جوری رحمۃ اللہ علی امرهم ایته زوج الجنسا پیر ابن جوری ته نور ذکر کړی دي چې دې ته اوسمه کثال دي څنګه او کې کنه دې مقصد د کار الله ځاننه پیداکري تاسو زنانه سر کړه او دا قول تفسیر ورته دي د سیر کې دي چې امام رازی رحمۃ اللہ علی تفسیر علماوی کې امام بیست رحمۃ او نور اکثر علماء دې ترجیح ورکړي ده چې مراد بنا دین علی علی خپل لونه ني دي بل گرادا پون کې من جنې دې دا تاسو پنهه خبرانه واخلی فتح الله قصويري د الله نه ولا تهزوني فی ذیفی نو منته یی ما درا فی ذیفی پملمنو زم ما کې انتظار زم ما نه دغې دې ذیفی کوی دا خو حقیقت زم ما دې ستینم اری زم ان کوم رجلو رشید احنی څه دا سنایو تړې رشید اقمن رشید بن عبد الله بن عباس فریدا مراثه مومنه مومن نيشته دې تاسو کې کم از کم که منی اصابتو دا خاندانی و مومین مسلمانوی آغا بدر تخبرو کن و کم از کم قاطب اومنی دویم قول دا دی رشید مانا ناین عن من کرین منی که اون که دا من کرنا دا بدین حسل دا اقل من کریده چه خلاک منی که مدلتا مراد نه عن من کرین درم قول دیم قول دیم پرتبیزی کارکل رشید سال من استقامت تاویلی که دا آغا استقامت دا آغا قولتلا پ اذا سوق نيته داره او در پرسيبيته خصوصا تر هغه انسان او تلې چارتي کوي تاسو خو سره زمما په خبره کوي نه بل <سؤال> په خبره کوي مثالم استقامت تريني شي چې هغه تاسو کوي کې پالو ويل دي د ما راني نيته مولاتي بناتي کا پلوريانو ته کې من حق انتقايش زموږه جنکو د سره شوق نشته و اين نکله تعلم وي کې ما مريد هاه ته مين اراده لري قالوا الوقت اللي صلى عليه وسلم لو أن نميذكم قوةً ككريم ما لغا فتاثمان تاخت أو آوي لا رقم شديد يا ما فناغ السوية ومضبوط دريسان ما بدر سرك تلوي سسوكم كم دورين ابو بريد رضي الله تمر وعيد النبي عليه السلام قرمه رحم الله وعلا الله رب رزد دي قلوط عليه السلام عن درها ذكر لخذ كان يأوي لا رقم شديد اللي صلى السلام عليه وسلم دار من كوش دمائي ومضبوط نو کم از ما ها بستاسو مقابلت کروه و او زماندنه نشته ده اللہ رب رزد فما بات اللہ بادهو من نبیل اللہ ثروت من قومهی نوت علیہ السلام نروس و اللہ یو پیغمبرو کمزور و قوم که ندرا لگه ده اللہ ور تقومی مزدود قومی قوم ور تور کره ده دیو وچنا روس و جو سمره پیغمبران آغلی نبی علیہ السلام نور پیغمبران قومونا نصف دا آغی وچد دا نصف لحاظ باندی آغی مالدار اقلقو الو له دیالو دیلو اسلام سره جنه دا خبري کولي تله روایته نيکثير نور زکر کړي دو تر انسان ديو کمري کی نیو يو و دا دروازه و پرچټو کول او کلا برنا او کلا یو شکر برشه دروازه کولا وکړ نو اسلام دا خبر ولته دروازين اقوا ته دي جکه هرڅ وی سلام تي کلا فرشتي په شدا قدرت به څنګه د خون دي دا څنګه نيګنه لو تله سلام مخفله لو تله سلام او بیا ژړی د جبريل نه سلام یو وزر, وزر و و موشفت. موشفت او د وزر یو څلور لری رواه کړه او دا ټول زمکه چې دې دا کوم نه فرمان خلک دې کې وڅښ زومې وڅښ سودیونو رزيکري کوي اسمانه رسول چې څو له دې غپار کړي او دي چه دي او ورېدلې شو یعني دې چې دې او ورېدلې اسمان کې هغه زینې فرمته رومې رومشتل او دوی په دې باندې دا ډاډه بل ازاب دې موته السلام تعالی تخلق قانندان او ذوین سلسله د عذاب ورکړې شد د عذاب د عذاب د کور کې شېو خو دې باندې کولټې شو علما و دې ذکر کوي دی الټا کار کول د الټا طرف نه پیدا غوسته له مقصد د الله تعالی دا پیدا کړې وي دې حالت تړونه غوسته نوټه فزیکال باندې پکا او ګین کانه په دې روورو ځکه چې نشي کولو. کول نوېل إن رسل ربك نغاثي فرتي درب طايو لين يصل اليك شرن مشر سجل دي تاسا فاسري باهلكا فالصبح ساهلتا بقطع من الليل فسيلذ شكي ولا يلتف ابنكم دي بورتا سناي يرسو احد يوطن عبدام يا باسي مانكي ولا يلتف من الله يتخلف رسو لنفازكي للطاسن يوطن ইল্লামরাত কামগর সুলতান জিকায় আ কাসিরাওয়া আগব সিদি সিদি কোরা পং পাড়া কারব আলুতুর الاسلام মানুয়া গেরা দাও নফতিরিন জি কা রকিদেবা ওর ওয়াগাইরে চি বেল বেচো যাব সিদি আ কারব সিরাব দন তিল ইসলাম মানু গে চং গেউল রাসং গেউল ইল্লামরাত কামগর সুলতান আদি পাতি উই ইন্নহু মুসিবা হা ইকিনন্দা মুসিবাত মা يكيناً والد صراعاً وقت صباحاً عليه الصبح وبقريب ويلورت اللوت علیه السلام آيانه ده سبانیز ده ذكره غم وقت آقابي عشر ده ده ده ده ديخوه دي اللوت علیه السلام نا زمرا زرشن کرو لوت علیه السلام ده زرد ده سهراشه زرد دا وقت دا عذاب بنوشه نوانه ده سبانیز ده فلمّا جاء عمرونا هر کل راغ عذاب ده منگا جعننا عاليها سافلها اگر ظلم منگا بره صدده لانده و امسرنا علیهم اجارتاً او او رو المنقفدی باندکانی نیسی جیز تکر اونا منظوط پیدرتای لاللہ عذاب سندسی پراک غرق و طبائق اطار یو شاید ترشیر آغوی آن خداوندی کی هنگامی سهر کرد قوم لوت و رازی رو زبر آن خداوندی کی هنگامی سهر الله اللہ شاید سهر وقتی کی جنی عذابی رولیگ کرد قوم لوت و رازی زبر تلو ترى صلان قوم لد بهم كي زير و زبر اي قبل كل و تباو زره زره كي الله عرف رزت خدرش تشجده ايك معمولي بهم كي خلق حلق كي هجارة تن قاني من سجيل ده دي کرونا سجيل ها غ قاني تا ويلي كي كي ها غ قاني تا سجيل ويلي كي ده ور تاولي رالي گله اصل خبر دادا كم سيس كي پا قاني وان فا اور وان فوق دا کان فا اور پاقشي وي د دې ګم پیس په اور باندې پوښي دا غي زخم زر نه راځي دا څو ډېر دياتې هم دې تړې زخمې چې هغه هم را خوب نیوي د دې کار سره په اور باندې اوسوي نه دا غي زخم بیا زر نه راځي والله رب دې دې تا د قصې دی ورته دې ګل کې مخ کې ورتا په اور کې ګرمته او به دې ته بیا ځا ورته دې لپاره کې دي باندې اوسوي حديث کراځي نبی عليه السلام دعا ته د دعا کې نبی عليه السلام داوي الله ماصل خطوا بالما و جيولبارهدي اوله موصل خوا بال الله زماناونه ب بالما غو جي او الله زما ناونه ب پهګري باندېول برهدي دارن کووربان زماونه ب نواصل س م ي سپ چې راځي او په ګرم وببانې جو بغرنیوی لپاره باندې لوکه وغیرہ صفاقيږي او نبی علیہ السلام کی دعاوې مه الله زمان ګناہوںا یا قبول سره پاور سره پغری ترومېږي دې دې سوجدا اصل ووجو لا ما ذکر کوي ګرم وبو سره چې سوینځلې شي هغه دې ازري خيږي نه مطلب دې دې زابي الله زمان ګناہوںا معاف کي خزرې مې اومټور کي دا نه چې مازه تکلیف ملوشي د جنې مخني ستکی راتلې ګناہوںا مې هم معاف شي منزود این پیدر پین، منزود معنیٰ تو لیگنی الله رجی اللہ تنکی متتابعین، پر لپتی را سنکی وی پیدر پیرا روانو، پی. دوی معنیٰ، باز علماء کی حساب تے، منزود معنیٰ معلینا، دا سکانی تبویگی نشاورتا خودنک پڑی دا، او حالی و کافر دا آغا پسر باند بکانی را دل، او باز علماء جگرگی دا, دا حالی و کافر کلی تم کافر ننگو پیلی کلیو، و مققباند بکانی را دل ممنزود این معنی یا غفی دار پی یا منزود این معنی شریف آزاب ورکڑی که ده تا سپانی چه گوه که آغی تا قوده نشیوی واند. مستوه مثل این درق بکا نشاندارو این درق بکا پنید من الظالمین بی بایید اونو داد ظالمانو نا بی بایید صلی ری ویل آمد یا ناقاهم شعی باند تا مواقعان تا اول مثلا علی عبادت اللہ وحدہ عبادت صرف دل اللہ رب العزت ہوئی لیگوی و محمد ینتا یو دینا شعب علی السلام ویل شعب علی السلام یا الله عبداللہ ایزما قوم عبادت قید اللہ تعالی ما لکم من الہ غیرو نبی تاؤسل راب الالہ بل مددگار بغیر دللہ و لا تنخسل مکیالا والنیزانا او كم ورقوية بمعنى او طول مكيال تكم بمعنى دڑي وغيره او نيزان طول كلو زو كلو فديسة په خلق قلل تي ايني اراكم بخيرين يكينن اينم زتاصل ارا بخيرين ففيدكي و ايني اخافو عليكم او يكينن زياريكم زي فتاصل بانده عذاب يوم محيط تازاب دور زيحات فى شونات ویاتو نے اے زمانہ کو ما او کول می ک یالاں اور اور کوي په معنی اول می ځان تول بل قصې په انصاف کرا ولا سبقت نعص اشیاء او څنګه ورته خلقو تاسې جن د دې مگر دې فزمکې کې صداع كون کی دستیت الله هی بقیت الله سو معنی دی یو معنا مجاهد رحمت الله علی کیږي دا بقیۃ اللہ <سؤال> نے مراد طاعتوں بللہ رب العزت تابیداری تاغوریں سرتاصلرن او تابیداری تا بقیت کے لیے کی صدا باقی باقی کی دین کی نیکی ها باقی باقی کی ہمیشہ باقی نور گارنا ها ختم ہیں ذیما معنی الله بقیت اللہ ربی رحمتہ اللہ علیہ مراد دینہ وصیت اللہ د الله ویت د الله وکم تاسوله رو ورو به اخته دی او غقيه وځ کوی یت هغه ډیر زمانې پوری کوي او مرات د الله وکم دی درې معنا د دقییت الله پر رحمتله کوي ده پر رحم لای مراتې به الله دقیه و سو چې چې کم کوم تاسو سوچو کی چېمونږ د الله تعداری سومره کو د الله نفرمانې ومره کوو دا ستاسو لپاره ورول دي مراقبه سوچ کول حضرت نبی علي اسلام د مراقبې ډېر ځان تایمي ورکړې دي کمز کم ته انسان د سپی Pomis... سموي د انسان سره سوي کیږي معنی کې تمروکو غناوله می تمروکو ده او ښناري زورات نه مراقبې ده څلور معنا د بقيه الله خان ابن زيد رحمته الله علیه کړیدا هغه وی مراد د دینه رحمت الله دلا رب الجت رحمت دلا مهرباني دغه باقی باکی پاتې کېدل سبب تر انسان لپاره جوړیږي بل معنا بقيه الله معنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ پیډه بقيه الله معنا رزق الله خير لكم رزق الله داسې لپاره ورو ډک ترېږي رزق ته د خپل ژوند کې ویل کیږي چې دا سبب د باکی پاتې کېدلو رزق دنیا کې انسان ته ملایويږي انسان د ژوند لیوي که رزق ورته نه انسان ژوند برخلان کې پاتې کېدلی مراد تدند الله رزکو. او هاغا فیدا کمشی جائز فیدا دا حاغتنا مراد تراند. غروب احتر دی تاتو لرا انکونتو مؤمنین کچری تاتو مؤمنان. ومانا لیکم بحفیظ او نمز پتاتو باند نگه باند. وقالو ویدی یا شوئی بو ای شوئی بلیه والسلام اصلاة و قائدی نستام اصلاة و یا خودت مراد تنموز دید. اول نماز ذکر کې قامت کې تیر او صلاة په تیر کې د امام راضي الرحمن تعالی ذکر کړی شهره صلاة والسلام ډیر موږ زیارت کړیو او زیاد نوافل به ډیر زیات کولمو شیرو په موږ باندې یو ریورس ایه موږ تا تا ته کوم کې چې دامونګه د خپلو د پکارانو به اله او عبادت تریګو جاری وچا عبادت کولمو عبادت تریګو یا دې مطلب او صلاة کانه مراد دین دی اګه څنګه امام راضی رحمت اللہ <سؤال> علیہ و افتان کی امام صلی اللہ علیہ نور زکر کردی او صلاحة تا مانا ادینو کا ایدین استا تا مرکاتا تا غوکن کی انا ترکا دا چی کریگ دمونگا ما یا عبدو آباؤنا ادارت دا حالا چایچی کول وکل آرامو زمونگا او انا فعالا پی اموالنا یا دا چی اکومن کمالنو زمونکی ما نشاو حالا چیزمونگا شي جنوں خپل مانو سٹاپ کیتے کر دے ہنوں بعض سلا کوادہ وغیرہ کرایشی کسما قسم نافرمانی دے اللہ رب العزت پاک کی جوتے مکو دا مال لاگر کے تے قبر کی مکوا تے اس مل کے خپل مانو جدی سن گے دا قدر ہمم کے استعمال تم دا خبر کرےو جنوں خپل مانو سٹاپ کیتے کر دی جنوں اسن استعمالو سن گے گچھو سن گے تا ورسو یې تخام اقا صبرناک رشید و قلمن دی دو معنی دي دی یا خدا یکینا تخام اقا صبرناک اقل من صدی خیال کې تا ترا خپل خیال کې تی دی زان دیر صبرناک و دیر اقل من خیاری سوین معنات قطادر رحمت اللہ علی کری دا دا با پسیدی توقی کولی او شیست زان بی داویل تبا دیر صبرناک دیر اقل من صدی راغلی موږه دې من دې کې دې څومره خل تا نه خپوي ګور عالیه قومي ويل سلام خبر راکي يوي تاسو ان كنتوا على بينتين يكچيرين ز پوازه دليل باندې من ربي طرفا دروست پنال معلوم سنجلي مراتب النبوت ورزقني منه او راكي شي ماطا در طرفه اللهنا رضا حسنن رضا خیصا ما د الله رب عزت را دي دی، الله بن عباس ته مراد دېنه رضه حسن مراد کې ثير المال الله رب عزت چه وال اسلام دې مالدار طریقه ورغلو دې وجنه چه وره اسلام دا خبره کې بیم قول مام قرطبي ذکر کړې دي مراد دېنه هدايت علم د الله رب عزت معرفت تاسو غو دې ته ډېر ما دولت او دې خبرته وای چې مونته ما دولت جات اصلاح الله <سؤال> رب رزيز هدایتی نزدکره دی حلم و فوه و نبوه براکره دی دا ما تا دیر خراکلیشه ارزک اصلاح ارزک تنفس خیقه وما اريدو او زنو غاره ما انو خالفكم تیمو خالفتكم اصلاح الان ما انحاكم لاشم ها اطتاعت من اکوم تاسو لرد حاقینا لازنكم تیوکارن تاسو من اکوم فاقفلها غکاروكم این اريدو الا الاصلاح دا عذاب فارد مبیغ دي دایا په مل آزاد کیږي وشي بي دي اراده زما الا الاصلاح مگر د جوړجاړي مستطعات او سمري جماوته طاقت مبلغه او اصلاح کوشش کوي څومره چې خلک مني کوي په خپل واغې ته او دل نه کوي وما توفیقتی الا بالله او نه د توفیق کو د الله کار کو زمامه ګرځ الله پنداز تراده په خپل বাহাদুরینه غني بلکې الله انداز له علیه توکل کیبل ازل کٹو خلق <تصفيق> دے خلافیدی ویریgina بلکہ پلہ بدان سپاری بدلہ کنجان پرے ما ویلی یونی کی بلاتس بے وطر خلق تو بیان نکی بلکہ دعا گائیں کوئی اللہ تو برازیل دی دعوت خلق تو کر بیا وللہ تسان کی اللہ دعوت خود نا کارو ہدایت تا کر دی ویلی یونی وہ اللہ فدراگرزم ویا زما زمانہ قم لا یجر منکم رازی نہ کی تاصل را شقاق مخالفت او نسیب کم داشعوری تاوست عذاب مطر ما بیا قوم بید وشان دا د شده لیو قوم بید یو قوم دا صالی علیه السلام تا یا قوم دا او جا قوم دا صالی قم السلام تا وما قومو لوتوی من کم اونه دے قوم دا لوتا ری سلام ساو سنا بی باید صلیری دا لیوالی نا متسفری من کسیزی کر کری یا وزمانم کده دا لوتا ری سلام دا قوم دا دینا لیوالی نواد بیبعید انځ زمان زم لري زم دی وخت وروزه د هغه د حالات خبري کوي زم کوله دی بیبعید مراد بری یي علاقات اوس نه زم لري نه در بلکې نږدې دلته پروت ده واذو فیرو ربکم طلب د غفره او کې درښت اسونه ثم توبو الیه جارو جل دی الله رب العزت ان رتی رحیم وجود ایکین رب د ما مهربانی ته اونکه دوزی ويل <سؤال> دي اخي عليه السلام <سؤال> مانقو پې تیرن نې کوې مونږه تا پدې رو خبرو ممات کولو حاله کې تا وې فإنا لنراک یکنن خامقائن مونږه تعالا پې نه پخو ځان کې ضعیفن کمزورين ضعیفن کمزورين یا کو سپنزور ملالګر پې ضعیفان دوختره فعقلوا ثانه زیدین کم دې ته ماموریت هم د پاره سوچې لږ وقته د پاره سوچې دېم کولای دې زعیف نه مراد علی رحمتہ اللہ <سؤال> علیہ ذکر کړی مراد چې نه ضعیف البدن دی تا کمزورې بدن دی ته کومر طاقتور ومی دریم کول اعظم رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی ضعیف نه مراد وحیدہ سی आवाज سنور سوي هر تا سره هرڅوک تاسو پیژتنی خدا کومره به تر نخ کړي چې دروست راځي بده کړه شیبر السلام زیات وا او دی بری دی وجه اند شیبر السلام دی خاطر کولم بزرگ ویفه معنا بزو نما کړل دي زوی په امام قرطبي ذکر کړی قلیل المعرفه بمصالح الدنيا چې دنیا په ضمنو کارونه باندې کوي نه سیاست باندې ته کوي نه کنه سواکري علما او دې ته خلک چې ځدان ما تل سیاست کوي نه سږه جماعت دې له حدا زدا کوي او خلک څنګه دوره سره لتاه کوم دي چې قلب دایې په سمه دوره سره لتاه سم چې خلک ته ودز وداږي یو څلکی داې باندې لاګېدل د تاریخي او تمدن یو داری مې خپل سره راوي تو سم د خلکو د صبرې کې وی خلک په ګمې تو د خپل تخلق دودست وی خیال تر اخی د تاریخینه او د څو بورتخیل د څو ګمې تو راځي د تاریخ په دينه ځکه اځه قوتات یې سم تاریخینه شي دا موږ یې ګر تاریخي د حالات او مستقبل ولولا راستو کا کېرنه و بدلست لرجم ناکا خام اقاب رجم کری وی منتالا را یاقو رجم لرجم ناکا معنا شتم ناکا منبتا تا دیر کنزنی بدی ردی منبری وی خوطا اقام تا بیل دی دل دی دا یا لرجم ناکا معنا بازو لماکی لقتل ناکا بالاحجار منبتا پا کان زمروشتی وی چی مر کریم وی فدیک اشاران اصل دا کانو مشتل او هاگی بانی مردول رجم تزا توکت شایدی شدی وی او آغاز ناو بطریو ک توحید مثلا خلکو او تو توجمرا بځک کاری زمرا و خلق او تطخکته نظر وانی ګوري کله سمو صداجه خلق هاردناکار ته ورکی او دا تاریخ جواز ابراهیم علی السلام سمدایولیو لارجمن کوا حجورني مليا بلارسي رجم باندې سمګوري سونه کا کیهه وکا توسعه او تو تا ورته وي د موږ اتا سره يم کو نور را پرد ته خبر ویلی شي وی. توحید تو گوه خلق او دجمرا بځک کاری ګوهه کی کم صداجه خلق بناکارو لورکی استاد فارغا زاغان تجسکول <سؤال> شي او <سؤال> نيته قوم باندې څنګه ګران وير شه وبر سلام يا قومي اذن قومه ارانتي ايدل زما اعذ عليكم بيرا ګران ده پتا سولاني من الله الى الله ان الله د ديننا الله الله د خاطر کوي زما دلي خاطر کوي واتخذتم او واتخذتم اولي ولي تاسو د الله لرا وراءكم ذري يا رسل تاسونا مرا فی اهل جلدی کرګم کتابو شرکو ی الله مرست پر خلال سرد الله باندې جنکو وی بشکر جن ما پا غمان کتابو کوي چې حالت اون کې ای جما قوم عامن کوي اعلی مکانت کوم وزینو تاسو باندې په خیال تاسو انی عامل کنم جمع عمل کوم کوم جن ده بیان زه تاسو بیان کوم کوم یانی ملی او زرو جتاو کوه شی میاتیه و انجام دا چا چراب شطا عذاب و عذاب کرا صحبه که دل رام، ومن هو او پانجام د ها چاشا غدر او جنوی، وارتقیبو و انتظار کوئی اینی ما کم رقیب، لیکن انزو سرستاتو و انتظار کوئن کنیم، ولما جا امرونا، عرقل شراغ غقم یعنی حقم ده عذاب زمونگا، نسی ناشویبن، نجا ترکمون شویب علیه السلامتا، والذین آمنو، الحاگه سامان کا ایمان راوړو ماغو د سړان در رحمت منا و طرف خپلنا واخذت الذين اوه والهاگه سامان لرا ظلمو ځدار ایمان او صحت چغين فاصبحوا فشكر لذلذي په ديارهم تقرنوا خلقي جاسمين پر مکه پرت د دې کی چاداظ ذکر کی صحت د دې غازات او سوره پیارا 93 نمبر ایت چې آزاد نو عذاب عذاب آزاد یو مرجف الله رب الجد بدی باندې زلزلہ راوځي وان زلزله آزاد ذکر او دریم سوره شوارا 193 نمبر ایت کې ذکر شي حالزه کې اسمان له ظرف نیو ټوټه کرا او بجلی وا اوریز وغیرہ کې الله راوځتا څنګه دې فراوسته دي حالات دي دا دې کې اسمان آزادو ذکر دي وه دا دا اول سوره پیارا کاله د متر زلزله آزاد ذکر دي مګر سوره عرش کې ښه خاڵی دی او ول کې چې څنګه نه موږ چې پاره کې و کېدلل نو له نوخه جننه کې یا فی بولذین هم ما څخه نپریا دینه دی دې شېوره اسلام دی د ځمکې نو باسو یم تر شامل شراز دی کی کونکی د دې یاري اور کوه خدمت زمونږه زمونږه خپل علاقینو باسو الله په ذکر زلځه آزاد فکرته څلنه کې واه لوجه کومه تر راستا اختيار کینل بلکې زمونږه زماده او دې څنګه کې زلل راولم چې کومه مکه په او یا ساتي کتاوسي زموندز مګندو په دې نو خپل ځمکې کې ز تاسو علاقه کوم چې بلادت په غرور او فخر ته نه کی دنیا کې عام کوم کله چې زیات تر فزنو کو باندې فخر کوي خپل زموندز مګې د اړین مرګ راځي دې وځنه فزنو کې فخر کول او هغه کې کله د ځی ته ضرورت دي دې کې د آزاد ذکر کې د څه هي د چې آزاد ذکر کې بار بار دې په फेब्रुवारी اسلامي چې وایي کې په اسلامي خبرو کې ورته د ځاني ورکول شروع شو الله جل تزه آزاد دي کړی دریم سړي شو راکې چې اجازه کڅه په من استعمال یې کړی د اسماني او ټوټه د دې په خپلوا مطالبه کړو ځکه موږ په اسماني او ټوټه روغتي الله رب عزت او احاغا صبر کړو ما دري وانه ځاونه باز نه مې کډي باندې راغلي چې جبرين له اعلان کې چې اوه له قاريبه ترز مکه باندې زلزله راغله چې زلزله راغله ورڅخه د پالس په لاره رب عزت په دیواني بارایو تنظیم نه کړوليږي بیم کولو له د دعوې د ځاګونی دې او یو آزاد کریم چهو بری اسلام صلعت والسلام دی یو مدیه چهو بری اسلام کلی سورہ شوارا دو حالات ذکر کیږي مدا اول آزاد دا په بل, بل قومان راغلو چې چهو بری اسلام حدیث او دا مدین دا چهو بری اسلام خپل علاقہ او کلیو مدین چې ذکر کی ویلا مدین اقا هم او ګر اسوره شوارا کې چهو بری اسلام بیان azi هغه کې اقا هم ذکر کیږي اصحاب الاک اق ذکر اصحاب ایکی جدا قومو حدیبیہ کے ولی اسلام صلی اللہ علیہ ذکر اپن ہلاک ہوں۔ کاں لم یغن فیھا کوئی جنو سیدی فیدن واہ سیدی پر کی خبردار لے والے یا ہلاکت دے اقار دے میں دین والو تناب عزد سمود لگا سنگ چارا خیل سمودین ولقد ارسلنا موسی بایاتنا واقد موسی علیہ السلام دبار تصلی تصلیورم دریم مسائل تصلی و نبی علیہ السلام او ہری مبلغ فان. ملګریو موږ موسی عليه السلام بیاات په خپل د دلیل تر والسلطان مبین او د دلیل سلطان یاخد یوو ثاقب دي یا بیاات او سلطان مبین مراد د کم نبوت یا بیاات نن مراد او سلطان مبین مراد غلط دی چې موسی عليه السلام تا تورات نص کی او کوم چې سلطان یا بیاات مراد تورات خبره صحیح مده و جدا دا توراة مساء الاسلام تا دا صورة خصوص تبديم ما بذنهه تي من بعد ما اهلقنا القرونة اللا فرونة هر سهلاك دا عقيم رسالله ورد توراة ورد توراة ورد توريو مو ورد تورو العشاء الى فرعونا وملئه فرعونا دا غصر داران ملقر امر فرعونا زي تابداريو کا دا كار دا فرعونا دا حكم دا فرعونا او نو حكم دا فرعونا برشي السلام فنغلار یا قدوم قومهو مخيبات كي कौन खल्ल रायम अलቂያमत परजे कियामत यानी जहन्नम ता तावर्द हुम अल तावर्द हुम النار والصراخ ولي ديلا اورتا وويسل غيرد المورود اور دیر بعد غيدر غدر کي شي وير تباه مان اتل راتل کي دا جہنم کي اتل رات نذ سو خلکو کي پي کي جي دسو خلکو کي في هذه لعنهن وار فسره شده فسره دنیا الدنيا كيلانت ويوم القيامته فرز قيامت بانده بسر رسد المرفوض دير بد ده اتياه طفا طفا ورکرشه وره تكات طفا و جفت سستیز ورکه مرفوض ها ورکرشه ورکرشه ورکرشه ورقل. و دیتا دا جعنم و دا لانت دیتا یو كسم الله رفض سستیزانه ذكره بوله که دا دیتا جفت ورکوله شید حنام ورطا ورکوله شید ذالك من نمبع القرآن دار خبره نو د خپل دینه خو سولو علیکم چې بیان ته مونږ ری بتاواندي منا باز دینه قائم موجود دی لکه میثل مکوه غیره واسید او ته تباښوی د سره نام او نشانه یې پاتې شوی و و ما جرمنا ان مونږ زونو په پری وراکه مزلمون په تهم لیکن دې ظلم کړو په خپل ځان یې تما اغنت انهم علیاتهم الکې فزبج نکد حالي روضة دي حغاية دونك دي برامرة تقول من دون الله سواد الله نمين شيني بسين لما جاء عمر ربك هر كلا جاء غير حكم دا عذاب دا وما زادو هم زيادنك دي لرا غير تبين بغير دا هلاكتنين بلسين وكذلك اخذ ربك دا غصيني ولدا ربستاني إذا أخذ القراش لتونس يوكل لله وهي الظالمة نجا ظالمان حدیث کر علی نبی علیہ السلام فرمی ان الله یملا الظالم حتا اذا اخذو الله رب العزالم كما قسم مهلت ورخیص مهلت ورکی وجسمی کی تدبیر پوری کی بے اونیسی ثم قرار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و كذلك اخذ ربک اذا اخذ القرا بین ديال اسلام دا یاستونست زپت زاد غنیول دی کله نیول دی دغه سوخلت اونیشتن ان اخذ و یک نیول دی اللہ او تخدی یکنان کې که لعایتاً خواه مخاذ العیوزی، لمن خواه فعضا والآخرة، تفارده ها چاچی ریگی دا ذاب دا آخرتنا، ذالک یوم مجموع لغو الناسو، دا رضا تیجا مکیزون که دیتا خلک، و ذالک یوم مشروط، او دا رضا گواهی دا، که فرانسان ما لبهر تا گواهی که. ومانو آخرون رضا کومون برز رضا لرا، الا لأجر ما دود مگر آغنیفی مقرر تام، یو ماياتې بخط او وررضزیاتې چرابه شي لا تقللهمونفخبرې ونی شي کوې یو ن الله بنی مګرتهکمدله فمن هم په بعضې د دی نه شقیونخته ببخته کووي اوس سعيد او نبختته بهوي ش اوع ده شق بلخي لارري وام تې شوي دی غوی علاما د شقاوت هم لدي او علامات د سعادت لدي دبختي علاماتته دي د بهضختي علامات یو ققل قوت بین انسان تخ شي او داې سخ شي چې پینسان ما بیا ته خبره اثر نه کي تو ورته پهګتووګتوو خبرې کوه د جننت جانمار ته مان بیا سر نه کې دا د بدضختي اول نمبر علامتدي دو عادې بقعه د الله د یری نه جړ نه کول پنسان توترو کې د الله د ی نه جړاقت نه شي دنیا سره او شو پیدا صرف دنیا دا کې له سره دنیا کې بس لګي شي دین ت샤تي نظام نه بدبختي علامات ده دلورم سر العمل او په اوب دوه امید انسان شروع دلت کاله بیرول پاتني وی لتر دی پاتني وی او دې د څه مې څه وی شروع کې څلور دغه توقاعدي نو دوه امید نه سعادت هم ځله علامات دي يا رقته القلب د زنر بين کثرۃ البکان زیات جڑا کول دریم عمل، امل امیدونه دوب دنا کول تلورم نفرت د دنیا او تلورم حیا راتیو علامات د د نیک بختی وی فامل ذین شکوا و ترجا کا سان وی چې بدبخت شول په النار و سبلی فور کی لهم د پاردی ذفير او شهید ذفير او اواز د يو شهید ذفير او شهید قول علماء دا دی ذفير ابتدا او صوت الحمار کله چې خربا اواز شروع کی لاولین شروع او طوقه چې اواسته ذفير ویل کی و شهید انتهاءه کله چې د اواز آخر ترسي دې اواز بیا شهید ویل کیږي ذین قله دی ذین په حلقي کما آواز انسان پری حلقوی الکیوی ندی دیلی کی گذد سیل او شہیست په صدری کوم د سینې دا आवाज پدی ندی دی شہیست ولې کی معنی په مریوم دی چې خو سینې کوم انداز خو کې را خو کې یا زاویږي به اخراج النص کړه چې انسان روح وزي یا هر انسان د عوازد. سچ عوازد. او سلیقه دی د سره کومه आवाज آواز کی دی ته لیکي چې فيه او شهي قرت ده وو د اواز د سینې څخه دیا ستره واکو کی دی دی आवाज چې د شهي څخه لیکي هماني اعدا چې دا خونې کوو څنګهوازونه بدیږي دا خو د اول او د اخر پرانغي یا د نه کې وندي چې دا د سچې وې تکلیف کی بوي او پوکله وندي دا څهوازونه کوي قاری دی نے کہ ہمیشہ ویدipedi کے مادامت السماوات والارض ترسو پوری کی امشیو اسمانوز مکن یا قمراد دین ترسو کی یا خدا اسمانوز مکن مراد و مطببت غير الرض مبت اورضو غير الأرض پر ابرام ک راي دا کو به بدلشي غضمکه نه مراته یا بعضله ما په ک تششي ده تشبي انسان ددااف کاری چې عثمان او ض اد به همه شوي دا نور چې انسانانو منيخدمي به په آثمان او ضکدي خلاگیې همه شوي دت الله را پرز د دي همه ش په جن کې مرا ته تس د اسمان نو دز میکنه بلندي اوخته توالي دي پوجي توالي اوخته توالي جتا پوجي توالي اوخته توالي هغه باندې خدمتږي جنت پوجي توي جنن وخت ته وي مانا ته هميشه ووي دي په جنت کې درې مطلب د نماز وکړې کل ما يذل قفوا سماع اراوسي ستا باندې سورې کې د اسمان ويلي کې کلاشې لګارش انسانل و سورې کړې وي مرا ته اسمان نه هرس دي وكل ما مستقر قدمك هو عرض عرامة تصفح استقرار هميشوالي آرام حصله ذي تذمتا بذيكي فهو عرض الجنة لكذمك دا جنة نذمك دا جنة ذا لإنسان مستقل حصله او عرش اللّه رب رزدنا قديبان سوري بوي مراد هميشو بوي إلا ما شاء ربكان مگر ها غاشق وخشيد رفستان الناشه عرب و کا چې کو چې دستان الله را لزل لته نورنو خلک راوللي یاددي دپاره نور نورې مسیونه به زیات کې دا نه چې چا درب کو شغ د جننو با نتت نه بیا ې نیست شته دی خ شي درستان متونونهګونه <متحدث> نور نور زیات بهشه کاره ساعت کوون کې د حاله سره چې اراي هو شي وعمل الذي نهدو او هر چاګساناندي چې ببخت دي ځې دوی جنګ وکړی زار اماخه مې شعر وکړن مراد په دې چې یو توجی لا کېږي چې څوک شي دروستا الله به د جهنم نه اوږسي دغه بیان د جهنم یانو دی او جهنم نه ګورن ګر مؤمنان الله رب ال عزت اوږسي دا کوم چې روته جنتیانو په باره کې دا، کړه الا ما شعر وکړ بیا دا معنی ول څه دې چې هرچا که څنګه یې چوي همیشه بی پدی که ما دامتی سماوات و لاردو ترسو پورج بلندی دا جنت و لاردو اولاندی والی دا جهنم و یا اوچتواریخ کتا والی دا جنت و جهنم و یا همیشه وی اسمان و اسمکان سنگا چا آغا همیشه دقصید انسان همیشه وی پکی ایلا ما شا عربو مگر چا لڑا چا خوخشی دربستان ما آغر لڑا نور نورنی مطمئن زیارتی اطوان دا ورکا دا غیر و مجدود چا ندر فلا تعبدوا في ميرتين قسم كي يا تو پيشكي مما مم يعبدوا اولاي دا اوتانه چې برت کیدا کسن ما يعبدون دي عبادت میک الا كما يعبد اباءهم لك چې برت کول پرانو دي مين قبل مكي وان علموا بهم يكن كل كل مورتميتا نذيبهم हिस्से دي غير منقوص کنهږي کوي دونکو دریضه نامون د دې ته پوره هیڅ ورکو کمرې چې انسان د اړېلې کلې شو دی هغه ورځ انسان به بالکل <سؤال> پوره ملایوي کیږي د تاریز کرالۍ <سؤال> نبی عليه الصلاة <سؤال> السلام <سؤال> فرمایلو ان الرزق لا یطلب العبد كما یطلب ان الرزق د اړتې دي بندل رسید تلقی له کمر کی مرگ انسان د دې تلقی داسنګ چې رزق د پستر دغه پرېز انسان دغه سره تلقی چې د مرګ انسان د واړی وڅوم چې انسان لري په هغه حال کې چې انسان څورکی دی به د نړۍ نه شي نو سې ممراد هي سایه ني لري چې دین کولې دې رحمت الله علی ذکر کړی پوره پوره به کومنګیتا نصیب او هم منل عزادی اساء او رخد دی د هزار نشینه به یې تو میزون کی کوم عذاب دی لپاره مخړوبې پوره پوره ورکرې کیږي او درې کول د الله نه اجازه به کی نه ام کوته وینه تل کړې نصیب او من خير او د انسان لپاره څومره خیر څومره شر مقرره دي هغه به انسان ته کوره کوره رسی غیر من کوس دی کمه ځن کې ولقد اعتینا متل کتاب او تحذير درا ورکړو موږ متعال قران د کتاب فقط له دې په اختلاف شيو پدې کې اختلاف مداري کوئی عام نه به قومونه کپر به قومون ځخلق کو ایمان راوړو ځخلق په کفر کړو تر د نبی عليه السلام انبي عليه خلک نموني توب مننه ته منینو تاسو غمه کوي چې دا ټول یې ورینه مېني ولاولا کلمتون ثوقد من ربکازین به سوال راځي چې قران خلک منینو دا حقوق وکړي او غناح کړي والله وتعذاب ورینه ورکی جواب الله یونته مقارقیده دا عذاب یا قلو ماقص یا تقدیس یا واقعی عذاب ورکی نه نه مقرره باندې وځي تاځه ملایوي ولاولا کلمتون ثوقد کچینه و حکموم به شي طرف زرادستانه ځزبه عذاب اخرت کور كون لفظ ذيبين قام قاوه په تل کې و کومې دې دي کی والا دې بحث ته ځواب وکون یا کلماتو نن مراد بعضو نماي حديث څخه اشاره ده چې نوي رتناف پر ميل سبقت رحمتي خالص په حديث کې قسمي الله پر مي رحمت دنا په غزب روان دي شوی دي معنا الله ربن جت نه ربانياني کې دا نه ویلته به ډارک او یګینان دیغه مخაფش کړي دي د دینم مرید خو شتون کی و این كله نه دا اللهم الله یو مگر پوره الا یو په مگر پوره پوره ورته شريتا هغه پوره پوره ورتي تر موه عربستان اعماله هم بدلی دا مریدونه دی انهو بما يعملون محسن یګینان د الله رب العز صحا عمل باندې کی دی کی ذې چې ګدار الله رب عزت هغه باندې چې دی کې خبير خبردار ذات دین فصقن كما امرت وه منتاب معذ فصقن فصق لقد ريغا كما امرت اګه څنګه دې ذات کولی شي ومن تر معك او هرها اصول بتا سره دي نالي تم وای ټکل کولیږي ولا فصو تل پښیمن توي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمي اورانی شریف یو آیات په نبی علی السلام زم رڅخ نه دی راغلي زم رڅخ آیات په نبی علی السلام دا یون زده شوی تصدقین کما او مت ومنتابه معاک ولا ترکنی للذین ذا آیات نه حدیث کړه د نبی علی السلام د صحابه کرام رضی الله تعالى شهاب تیار رسول الله اې الله په غمبر گزار شوی نبی علی السلام په کمنی شهاب بنی سورتی ھودوا خواثھا مال راکره تی ھود او د هغه پرشاعتی نورو سورتونو ګډا ک یو ورو ورځ راځي مالو ګډا څو دو سورتې په پیرو سوره انتظار اخرینه سورتونه تاغي کې د قیامت د فکر شوې دي د دې سورتونو چې ګډا ک ما سورت وحو ته دلې ابن عباس رضی الله او عنہ فرمی دا آیات می دي نبی عليه الصلاه والسلام ګډا ک د غم د وجینان ذکر الله او کوي کله کو د چې تاسو الله حکم متا د کله کو څه چې تاسو خپل قضريګه کما عمر تا حکم کولې شي ومان تا به ما کا او چې تو به ستاسره مغیرم خپل قضريګه استقامت ته ته ویلې کېږي خپل ته پر انشاء الله استقامت سيجه کې و کوم په استقامت د دې د راجو مرتبه ده استقامت مجدد الانسان رحمت الله عليه استقامت د کرامت نه وړي او چت او نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع راغلو سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ و ترحم۔ نبی علیہ السلام نے "قل فی الاسلام قولا لا اصل وان هو بعدک۔ قل فی الاسلام قولا ما بعد اسلام یوجد خبرو کا لا اصل وان هو بعدک۔ یعنی پبارک عزت نورت بچن تپو سن کما۔ نبی السلام اور تو "آمن قل آمن تو بالله ثم استقم۔" دعویہ جماع ایمان دا ورے پ اللہ رب دې ځان دې ثم تخ بیا فذی با نکلوښه مدا مضبوطه خبر ده دا. غارن عثمان بن عبد الله الثقفی راغلی عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وي ما چې څنګه کې عبد الله بن عباس ته ورته قوم یې و समजाستان وی قضیه اوسو جامے زمین ستونه راځو کې ولیک عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته یو علی کا بتقواللہ په ځان باندې سخواال مقا د الله یاران دویم ول استقامتې استقامت او کلک وړې په ځان باندې مضوجو تا د چاار وختې په کلک ولاړي دریم ته وله ث ته دی با کوهیې د نوام وړ طلو ته دی او پداات م کوه دا اام غظی ده متالې فر استقامت مشکل ځکه دی قامت پدې باندې چلیدل ګوې کې رفرتات ټول باندې سکیل دی زکه یوکار شروع کول، کوي هغه ډېر آسان وی بلکې هغه ټول جديد لذيذ نه هرونه کار هرونه خبر ډېر را خوندور وی وکړ شروع کول ډېر آسان کار دی او کار بیا ستر سره ټول ډېر مشکل کار دی ته ولې کې انتقامت چې او دې دي یوکار دی شروع ته هغه هغه همیشه کوي یو ورځ یې نماز دینے سے کہ اشارہ رضی اللہ تعالی عنہ تکوتے جو کہ امر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام اور فرمایا احد الاعمال الى الله ادومها وان اقل لا عمل دے کیا انسان ہمیشہ کہ اگر کل عمل ہوں بھی کہتے کوئی عورت باجے لتر کا ثواب کے او تو دکتے دے رزق دے دور کا ثواب اور عورت کی دا زوره کړه الله دې ډېر خو دې وکړي چې استقامت دې کړي چې همیشه لري دي ولا تتو سر بچی مونږ ته نه دی ته بهشکا د الله هر کړي ځات دا عمل باندې چې تاسو دوی وسیر لیدل کېږي ولا ترکنو الی الزینا ظلم ولا ترکنو الی الزینا بل نه تاسو ترکنو معنی ایلا سودانینو تاسو سستنه ته وې مداهنت نه وې ها کتانو تاسو ځای او bale segi saw ta aur su si mudahinat ma ko wi ke zalim ta ظالم ke tsi khabar ne shi kole balki zalim de wo ya khabar de uni wa na khabar kawam anas limanik paware ke razin harun yo qaschao a me de de khilaf de a khilaf shurok niyare fa aslan ke no to kharban ke no le de aw kore wa tarustna warche dewa de khabare و بازار کې په فاطمه و یا هارون انت ظالم وان ظالمون الا ما اقول لك انت ظالم ای هارون دیو ظالم کری وان ظالم الا ما اقول لك انت ظالم ظلم ظالم کاته تن ظالم ونویلو ظالم کاته ظالم نیم جون درته ظالم ما معناش ظالم د وجې نتا څو مداهنه شروع کی سوسی شروع کی هک بیان نو شوی بلکې مداهنه نو شوی تر کینو لا تو داهین اسېما دویا غزان تاسو زالمان دي اکرامه رحمت الله <سؤال> لا تر کومه معنات الله تطی او تا ویداري مکویت تاسو زالکانو چې زالمان دي او ورسېږي تاسو ته اور دریو معنا هغه ته خازم کړی ده دا ولاتر کومه لا تمیلوا الی الذین ظلموا تاسو ملان مکویت او زالمان تا ګني او ورسېږي تاسو ته شيخ القرآن د مولانا پر مې دنیا کې د قرآن مدا معلومیږي دوه سببونه دي له فارغ ازاد یو بعد مجلس یو د عقیده کله انسان خلاق خلق راشه بیا په ازاب راځي کله مجلس نه صفاتې د غلط خلقو سره شاده وبیا م ازادېږي کله زین معلومیږي بعد مجلس نه سبب د ازاد دی وین تاسو مې را نو کې هغه تاسو ته ځانې باندې سلوره و معنا قطادرن لا تردو بحامالهیم تاسو ده ظالمانو پا عمل بانده مر ازا که گئی ظالمان ده ظلم که زیاده که تاسو دوی ده با عمل بانده رضا نیشی چرا پا ماری که که حالتکی یرا خیاده وزکی ده خلمت کنه ده تاره که کم از کم ظلم تا خو ظلم او ای کنا این زمان معناه بازو لماده که و لا ترکنو الالذین معناه لا تزکنو الالذین مو اسی گئی دا کتانو ترا چه ظالمان ده کم وقال لهم ربني كي كلن وبكم كم تاس میں حجۃ کی لاشی دینا وما لك عبرتی کتاب طور او نبی تاس لنار سوا اللہ ثم لا تسرون جلتا سیندار نہیں کولین واقموا الصلاۃ طرف النهار امور مسلمہ کثرۃ عبادات کو اذا اللہ امداد دے پس سدر اس کی من لے مراذ دام یو آیات بهر آیاتونه دي چې پای کې د بيزو مونږ د ذکر شي وي ځکه مژره د شپې او د ورځې نه به هر نیو بد شپې یا بد ورځې مراذ ولت طرفه نه هاري دا منجو کې د ماږ پسې تاسو د ورځې د شهر غرمي نمازګم د ورځې په څیر راځي وذرفه من الليله پسې د شپې ماخمو مخصن موزه ان الحسنات یقینا میګي یو یوزہ حدنثی اعتیل کی گوزی گناونه نیکی مراد جمهور علماء ته تینځ مونځونهチナ مرادی زکر انسان لاپی په دې سره د انسان گناونه ماف کیږي او څنګه چې فضائل صلات کی احادیث رسولین دی په فضیلت د مانځکی تفصیل نبی علیہ السلام ته صاحبی راول الله پیغمبر مافه دی او ځانختو لکاسوکم نبی علیہ السلام ته خامل د منځونه پاب کوي نه سنات یوزیمستیا صحابی کپوز کید اللہ پیغمبر ما دا پارا خواست دے کپولو دا پارا. نبی علیہ السلامو فرمید لی جمی امتی دا پولو دا پارا دے. تکل آغی مجھونو که اللہ و دا آغی گناہونا محفقیو. و یکینا نیکی جو زیبنا سیاد روزی گناہونا انسان نوز که را پر و سرا قدم کرے گناہ محفقی گی او دست که آدم که گناہ و سرا محفقی گی سیاد مراد وارو گناہونا دارنگ سیاد مر ذلك الذكرى لذكرينا فنه उन से इधर फारपन 15 34 उनको वसबिरो الله इन अल्लाह ला युजिर अजरा मुस्लिमीन यनन अल्लाह रब्ुल जतन जायई अज्र एहसान तउनको फलावला काने मिनल कुरूने वस्वरी नुदस्ना कमांड हल्ला सर फलावन मिन कबलेकुम नक्सा सुना उलूब कियत खवनान बाकी बाद के जुलुम यनहौना चागी मना إلا قليل منهم مضل خلك دغه سیو دغه شان عندي نه من ممکن جاس ور کول مونږ دیتا نور اکثر خلک کله خلکې د بدوننه منو کول و تبع الذين ظلموا تعیشو حتی ظالمانو ما دغه څه پسی کو چې ما شو دي په دې کې مستېږي شروع او ودي مجرمان او نه د رب صالح ولي کله قران تعالئ يوكلي والال راذ ظلمين کا د ظلم لوها مصقون او استسیيد ک دغي اصللا اون ک ولاشا عرب کاطرفاقه شو دربستان ل جا الناس ساقام مقا ذر به خلکوله او واحد او مق معله وا ولا يظالنا مختلفين او ح عام شويدي اختلاف اون ک الله من رح مع ربوب بنظر حها چابان تررحمو کربستان او دې پیدا پیدا کړې مونږ دلاره یا ورې ځان ک خلقوم د اختلاف یا د او امتحان لپاره مونږ دلاره پیدا کړې دي زین کې سوال دارای دي چې مخې ذکر او سورې ظاريات چا پنايات کې پما خلق الجن او الانسان لیا عبدون انصالو پرې دې باندې لپاره پیدا دې الله په میمره امتحان لپاره پیدا کړې دي دا دې جواب ولما دې استم لا امتحان د عبادت فإنسان امتحان رضي الله رب رضي الله فإنسان تأجر ورقي غناهونا في المعافقين وثمت كلمة رضيك وقرش حكمنا درابستان دراب لأعمل أننا جهنم أخا مخاذك وثماء جهنم من الجنة والناس الجمعين في, في فيريان وإنسانان وغندنا وكلنا قصو عليك في كل بيانكم في من أنباء الرسلين ده خبرونو ده انبیاء الاسلامنا ما نثبتو به فعادتا حاغا چی مضبوطا مون قدفا مزرستا و جاعتو فی ها به الحقو او راغل تا تا فلی بارا چی و موعز سنو ده اونسیت و او پن اونسیت ده پار ده مؤمنانو و قل للذین اوه نبیاء الاسلام حاغا قطانو تا لا يومنو لا چی من رولیه عملو على مکانتكم عمل سوئی پا زیون استاسو بانده پا طعیقو خیال استاسو ان عاملون يكن هم عملتون کیو وانتظروا وانتظار کوی ان منتظرون يكنون انتظار کوون کیو واللہ غیب السماوات والارخیرات کی بیا سنور ونه مخلوق خلاصہ ذکر کی یوم تسلو عالم کی کل چیز واللہ نہ غم بتفصیل خاصین د کتابت قول ذکر کړی وقاتمت التورات خاتمۃ صورتی بود التورات خاتمتی صورتی بود بیا دون شی واینده خبر التورات اخر کی مون دی راسلوا المسلوق على ستقي ذكر كي هو عالم بكل شيء الله ولله غيب السماوات والارض الاهل علم لديه قد في ذنوب السماوات والذمه كي بهلهي اور يوال امر تصلي الله تواب كل ذو قرن دي قام بو اي عبادت لله وحده فسي عبادت قوال دي الله رب العز وتوكل عليه ترغيب التبليغ اودان سفار الله رب العزمان دي وما ربك بغافر ان ما تعملون او نده ربستان بغافرنا خبران حمد آغسنا تاملون چتاسو سامل قوي